Та біляхтар. Перед мова попередження Мамара іль Каддафі нападу Мардора на Україну. Триполі, 2009 рік, дамахарі і люди. Чос. ти, хаткий, свій? Тут дейші, чого хочеш? Толі лєвша рякою? Толі хлеба. Соли шагов Волі! Земли воли хлеба, соли земли, воли хлеба, соли, земли, воли, я народился Своей песце, я хрустился, Пры Чим отвенчем кровью потом, Чим быть хочешь не быть? Скотом, кров'ю, потом, не быть Скотом, кров'ю Виходячи з позиції, щойкою з мерою и доступного мене засобом, я впливаю на міжнародну політику в цьому столітті, а також із принципу прагнути брати участь у створенні вільного і безпечного світу. Щоб народу світу, а серед них і мій, нарід, насолоджувався свободою і безпекою, я ще раз, коли можу пропонувати свою думку в серйозних міжнародних питаннях і проблемах, сподіваючись при цьому, що це позитивне вплине на міжнародну політику у цій статті... Я розглядаю відносини України і «Мордора», стан яких викликає глибоке занепокоєння. Україна сьогодні є суверенною незалежною країною, членом організації об'єднаних націй. Однак для українців цього недостатньо. Чому? Причина криється в історії України і навіть в історії всього регіону. Ця історія бере свій початок більш тисячі років тому, коли і Мордор, і Україна не були такими, якими вони є зараз, Україна звались тоді Київська Русь. Українці, пишучи свою історію, говорять, що Україна є колиською трьох народів. З погляду українців, тривале перебування України в складі Мордора і їхня спільна історія є причиною того, що їх. Кацавським братам в лапках важко розглядати Україну окремою державою. Вони говорять про прагнення правителів Мардора протягом останніх 200 років знищити українську мову. Українці також говорять, що ця історія України є боротьбою за незалежність, і вона тривала сотні років. До нинішньої незалежності українці не раз намагалися проголосити незалежність своєї держави. Вперше, Україна як незалежна держава протрималася 6 місяців. Другий раз вона трималася 3 місяці. Одного разу її незалежність трималася не більше 18 годин. Чому? Відповідь полягає в тому, що не було ніяких зовнішніх гарантій такої незалежності. Завжди знаходилося бажаючи привласнити собі українські землі. КАЦПи сьогодні, згідно офіційної точки зору, не заперечить проти незалежності України. Навіть визнають, що Україна є суверенною незалежною державою, сусідкою і сестрою. Тоді в чому полягає реальна серйозна проблема? Серйозна проблема полягає в тому, що Україна хоче міжнародних гарантій для своєї незалежності, щоб знову не втрати її. Однак ці гарантії дуже складні і небезпечні для Мардора, і в цьому це суть проблеми і серйозність. Отже, те, що Кацапи бачать, як загрозу своєї безпеки і незалежності, для України являється гарантією безпеки і незалежності. У цьому полягає серйозна розбіжність у политиці двох держав. Зрозуміло, чому Україна хоче приєднатися до ЄС і НАТО, вважаючи, що це є гарантованою гарантією і незалежності. Мордор вже вважає, що такі гарантії спрямовані саме проти, не проти нього, а не проти якоїсь іншої країни. Рашести говорять, що гарантії, які хоче Україна, є дуже серйозними викликами для безпеки Мордора. Вони стверджують, що в таких гарантіях немає потреби, оскільки Мордор вже визнав Україну як суверенну державу. Незважаючи на миролюбну позицію двох сторін. У реальності проблема дуже серйозна. І є справжні виклики безпеці світу. Мордор, можна зрозуміти, адже якщо НАТО прийде в Україну, то це для Москви означає стук у її двері. А якщо ворог стукає у твої двері, то або відкриває йому, що він зайшов, або він може виломати двері. Це є те серйозне, що може трапитися. З іншого боку, відповідаючи на це побоювання, Україна заспокоює свою сестру. Кацапів тим, що Конституція України не дозволяє присутність іноземних військових баз на українській території. Отже, Україна не бачить приводу для побоювань. Але Мардор відповідає, що небезпека полягає не тільки в присутності військових баз або їх відсутності, а в тому, що українська територія в цьому випадку стане територією НАТО. І Альянс буде присутній тут навіть без стаціонарних баз розміщення НАТО військ. Адже українські збройні сили будуть у складі збройних сил країн, членів Альянсу. А це для Мардора вважається неприпустимим, оскільки стосується його безпеки. У той же час українці стверджують, що вони тільки... Вимагають міжнародних гарантій незалежності їхньої України і не хочуть створювати загроз для Мордора. А не підтверджено цього вони готові підписати будь-який документ із Кацапами, якому буде зафіксовано, зобов'язана в тому, що Україна не буде джерелом загроз для Кацапів. Однак Кацапа вважає, що загроза обов'язково виникне, як тільки Україна стане членом НАТО альянсу, який більшість населення. Мордора розглядає як ворога. Українці говорять, ми нічого не будемо робити проти Мордора. Однак, приймаючи рішення, ми будемо керуватися насамперед інтересами України. До цієї основної проблеми додається ряд другорядних проблем. Вони досить складні. Якщо їх не вирішувати, вони можуть привести до війни. У той же час їх розв'язання очевидно наштовхується на серйозні труднощі. Українці називають їх гострими проблемами. До них відносять такі як, наприклад, проблема острова Тузла, континентального шельфу, делімітація делиміта... українського касавського кордону, міста Севастополю, якому сьогодні розміщена Касавська військова база. Події періоду 32-33 років. Голодомор в Україні. І з періоду Голодомора українці говорять, що вони засуджують історію, а не Мордор. Є також проблема кримського півострова. Відомо, що близько 200 жителів України є кацапами. Ось така картина реальних відносин України і Мордору, Викладаючи свою точку зору на цю проблему і усвідомивши її після мого першого, після розпаду Радянського Союзу, оголошення незалежності України, візиту в Мордор і в Україну, я маю намір проінформувати про неї всі зацікавлені сторони. Це дозволи знову цінити ситуацію. І можливі наслідки прийняття зовнішньополітичних курсів, які можуть завдати шкоди миру на землі, у якому засикалена моя країна. У ньому також засикали інші народи. І, можливо, ці політичні курси можуть також нашкодити тим, хто намагається їх втілити в життя. Оскільки сторони закалені у виборі України є важливими сторонами на планеті Земля, суб'єкти містової політики, їхні зіткнення неминуче завдають шкоди міжнародному миру і безпеці. Вони це є Мордор, ЄС і НАТО. Два з 1 липня 2009 року. Шлюз. До радянських читачів. Вітаю, великі народи величезного Радянського Союзу. Вітаю ваше керівництво, що домоглося найбільших результатів в області думки і на терені практичних справ з часів Маркса і Леніна. Вітаю Михайла Сергійовича Горбачова. Звичайно, людина, яка їздила на Віслюков. Тримаючи в руках священне писання, сталося світньо відомою завдяки книгам, які власна руч написала очеретяною паличка на стародавньому пергаменті. Задовго до появи і друкарні, і глянцевого паперу, інша, сидячи на верблюді, повторила короткі короткій все, що було накопичено людьми. Неясно. Слова його були кінцевою істиною, на яку спираються всі, існуючи з тієї пори філософської теорії, босоногі покрити лахміттям чоловіків, пасхіз став всесвітнім пророком. Так і Михайло Сергеевич. Горбачов спокійно і просто закликає до перебудови. То пересмислев все, що було накопичене, рішучі, з невідомою досі, затятістю простя руку до найміцнішої стіни, яка знімається перед ним, щоб строснути. А якщо буде потрібно, то і зруйнувати. Я да. простий педугін, який і... їздив на вісляко і басим. Пас, кіс, і прожив життя серед таких же простих людей. Вручаю вам свою маленьку Китабель Ахдар, що складається з трьох частин. Схожу з прапором Ле Василенко, з крижалями Майси і короткою проповідь того, хто їхав на верхоблюди. Ту книгу, яку я написав, сидячи в наметі, яка стала відомою освіти після того, яка атакувала 170 літаків, що піддали бомбардуванню з метою спалити рукописну чернетку моєї зеленої книги. Я прожив довгі кроки в пустелі серед її безлюдних і безкрайних просторів під відкритим небом на землі, під небесним покровом. Сьогодні я бачу, як світ проживає велику політичну, економічну і соціальну кризу. Я збирав повчальні історії, приказки, я вчив історію. Я знайшов, що кітам Лягдар Символ остаточного звільнення від насильства и эксплуатации, досягнення свободы и счастья. Вже створенное людством, мне открылось, что у людей есть счастье, что счастье – это обитанный или втраченный рай. Шлях до него – свобода. Той, хто чогось потребує, невільний, він раб своєї потреби. Той, хто потребує, не може бути щасливим, бо він не вільний. За свого треба постійно боротися, щоб зберегти її. В цьому і полягає радість праці. Демократія включає два слова – нарід і владу. Вона означає владу народу. Влада народу є представницькою або опіконською. Представництво — це обман, до якого вдаються правителі. Народу і тільки народу повинна належати влада. Ми живемо в епоху МАС, які прагнуть утвердитися при владі. Кожна людина прагне до влади. Час відміряний. Даш Бога для влади одного правителя іменов. Завершився той період, коли нарід обирав того, хто ним править. Настав етап народного самоврядування. Але як здійснити його? У цьому полягає історичне питання. Відповідники містяться в кітабляхдар. Створенням народних конгресів і комітетів. Немає демократії без народних конгресів. Конгреси і комітети повинні існувати всюди. Так, після епохи республіки настав час, джамахері, епохи, коли кожен і управляє, і править, настала епоха Перебудови епоха одної всесвітньої ідеології, епоха мага віри. Революціонери, які сприйняли теорію Карла Маркса, не мислителя мислителя чужої країни з іншою релігією, що говорив на іншій мові, примкнули до неї з почуття. Фанатизму, а звірою в те, що воно науко. А наші дні вони сприймають ідеї перебудови і зеленої книги, тому що ці ідеї пропонують науково брунтовий вихід з полевіки між колишніми вченнями і осмислюють пережити ними кризи. Перебудова заснована на перебудові думки. Є єдиний шлях до третьої світової теорії, яка викладена в Магавірі, до створення Чамахірі, суспільства, яке в тілі мрію про комунізм, непотрібність влади, міста, сонця. Люди створили китами в своїми мріями, надіями, своїм диханням, стражданнями радощами, ідеалами, своєю мудрістю, почуттями, справами, своєю жертовністю. Вони шукали шлях до щастя у свободі, до звільнення своїх потреб від диктату інших. Остаточне рішення полягає в тому, що наймані робітники стають партнерами, такі самі виробляють і споживають плоди своєї праці, у тому, щоб житло належало тому, хто в ньому живе. Зелена книга, створена людьми, живе в розсипах почутів мрій. Як мага вірує таким же розсипам ідей, написаних на древніх харатях, кисках шкіри і зібраним левом сленком? Вона подібна торі, яка записана на дошках. Я лише зібрав ці безсмертні розсипи, об'єднавши їх в трьох розділах книги. Зелений колір якої колір весни, колір народу, колір розвитку, колір ірію. Мамар Хаддафі. Чосі Час. на охат. Вирішення проблеми демократії. Політичний аспект всесвітньої теорії. Система управління. Головна політична проблема людського суспільства – це проблема системи управління. Навіть сімейні конфлікти. Нерідко породжені даною проблема. Ця проблема стоїть з усією серйозністю з моменту виникнення сучасних суспільств. У наші дні народи і суспільства постійно стикаються з цією проблемою. І піддаючись ризикою, і страждаючи від тих важких наслідків, до яких вона призводить, до сих пір не вдалося знайти остаточного демократичного вирішення цієї проблеми. Зоряна книга ⁇ це точно теоретичне вирішення проблеми системи управління. Всі існуючі на ній світі політичні системи є породженням боротьби за владу між системами управління, будь то мирна або збройна боротьба класів, кланів, племен, партії чи просто окремих осіб. Переможцем у ній завжди є система управління, окрема особистість, група людей, партія Кляс. Переможеним вже завжди виявляється на рід, тобто справжня демократія. Політична боротьба, в результаті якого перемагає, наприклад, кандидат, що набрав 51 голосів виборців, призвод за встановлення диктаторської системи правління одягнує фальшиво того демократії, оскільки 49% виборців опиняються під владою правління, за яке вони не голосували а яке було їм нав'язане, а це і є диктатура. Політична боротьба такого роду рідко закінчується перемогою тієї системи правління, яку представляє меншість, що відбувається в тому випадку, коли голоси розподіляються між групами кандидатів, причому одна з них отримає голосів більше, ніж будь-яка інша, окрема взята. Якщо ж підсумувати голоси, подані за інших кандидатів, то виявиться, що вони складають переважну більшість. Проте вважається, що переміг перший кандидат і переміг, до того ж, законом демократичним шляхом, а на ділі у наявності диктатура у фальшивому обличчі демократії, яке де справжнє обличчя існуючих в сьогоднішньому світі політичних режимів. Хіба не ясно, що всі вони фальсифікують справжню демократію і є, по суті, диктаторськими режимами? Що Парламенти. Жодного представництва від імені народу. Представництво це обман. Парламенти складають основи ставить традиційний час демократії. Але представництво народу в парламентах є обманом. А парламентаризм – це порочна вирішення проблеми демократії. Основне призначення парламенту виступати від ідемні народу що само по собі не демократично, оскільки демократія означає владу самого народу, а не владу слуг народу. Сам факт існування парламенту означає владу без народу. Справа, що демократія можливо лише за участь самого народу, а не його представників. Парламент – це не влада народу. Парламенті стали законним бар'єром, що заважає народу здійснювати свою владу, усунувши маси від участі політиці, і монополізували їхню владу. Народу залишено чисто зовнішнє фальсифіковане Для це демократії, право на стояння в довгих чергах до урн на виборчих дільницях. Щоб виявити справжню судність парламенту, необхідно звернутися до його витоків. Парламент обирається по всім населенням у виборчих округах, підтримкою деякої партії, або коаліції партії, або призначається всі ці Методи не можуть вважатися демократично, бо розподіл населення, що по виборчих округах означає, що один депутат представляє тисячі, сотні, тисяч і навіть мільйони людей. залежності від кількості виборців Це означає, що слуга абсолютно не пов'язана з виборцями. Ніякими тесними організаційними засками, оскільки він, як і всі інші слуги, вважається представником усього народу. Така вимога понівної традиції демократії. Усило цього маса поліс віддерний від слух. А слуга, ледве отримавши голоси виборців, остаточно відривається від мас. Він монополізує владу мас і право вирішувати за них їхні справи. Парламенти, і фальсифікація демократії. Таким чином, ми бачимо, що традиційна демократія панівна в сучасному світу забезпечує, забезпечує слуги народу наготорканість і оточчі його святості. Відмовляючи в тому ж самому простим людям, це означає, що парламент стало засобом узурпації і присвоєння влади народу. І отже, народи вправі шляхом народної революції боротися з ім'я щоб розтрощити ці іміновані парламенти з монополізації демократії та нехтування суверенної волі мас і проголосити на весь голос новий принцип ніякого представництва від імені народу. Якщо парламент сформований партією, що перемогла на виборах, то він є не народним парламентом, а парламентом партійним і представляє дану партію, а не народ. виконавчі органи, Влади, призначені таким парламентом, представляють владу партії, що промагла, а не владу народу. Те саме відносить і до парламенту, в якому кожна партія отримає певну кількість місць. Заняєш ці міста, слуги народу, є представниками своїх партій, а не представниками народу. Органи влади, творені коаліцією партії, представляють владу коаліційних партій, а не владу народу. Народ в умовах таких режимах стає жертвою Міросовної боротьби, використовуючи народ, боротьби за владу, протиборчі політичні сили, обманюють, експлуатують його, щоб отримати його голос. Тим часом люди подібні до бусін на чотках. Покерлова просувається в довгих чергах, щоб кинути у виборчі урни свої бюлетені. Точно так, як вони кидають шматки, папери в урни для смиття традиційна демократія, яка по в нього світі, будь то однопартійна, двопартійна або багатопартійна система, або системи, які взагалі не мають партій. Звісно, зрозуміло, що парламентське представництво це омана. Що ж стосується парламентів, які формуються шляхом призначення слуг народу або за правом спадкування депутатських місць, то вони взагалі не підпадають ні під одну з форм. Демократія. Далі, оскільки система виборчих парламентів заснована на агітації заради отримання голосів, вона є демологічною системою в повному сенсі цього слова голоси можна купувати і підписовувати, адже бій не можуть скласти конкуренцію в передвиборних кампаніях, тому багаті тільки багаті беруть гору. Те, що управління була висунута філософами, мислителями і літераторами в ту пору, коли королі, султани і завойовники верховодили народами як безсловесною худобою. Межею бажання народів в ті часи була мати своїх представників які говорили від їхнього імені з такого роду правителями, але навіть у цьому баженні їм відмовляли і народу пройшли довгий і болісний шлях боротьби. Перш, ніж дійснити цю свою мету. Але сьогодні, у вік республік, коли настає епоха Юрби, демократія представлена жменькою слуг народу, які виступає до імені широких мас, стала абсурдом. Це застаріла теорія-практика, яка Зажила, зжила себе, влада повинна повністю належати народу, а не його слугам. Найжарстокіші диктатори, які коли-небудь з вас знав світ, існували у многих парламентських режимів. Партія, партійна система є вихалишенням демократії. Партія — це сучасна диктатура, це сучасне диктатурське знаряддя правління, оскільки партія – це влада частина над цілим. Це навіть не знаряддя диктатури, оскільки партія – не Крима особистість. То видимість формальної демократії створюється шляхом зібрань слуг народу, комітетів, а також за допомогою пропаганди, що проводяться і членами. Партія жодною мірою не є демократичним знаряддям так як вона утворюється з групою людей, об'єднаних або спільними інтересами, або спільними поглядами, загальною культурою, спільною територією чи спільною ідеологією. Ці люди створюють партію для здійснення своїх інтересів, або нав'язування суспільству своїх поглядів і встановлення панування в ньому своєї ідеології. Їх мета – домогтися влади під виглядом здійснення своєї програми. Точки зору з де демократії. Не пропустимо, щоб одна партія правила всім народам. Оскільки народ це безліч інтересів, породів, характерів території переконань. Партія це декадорська знаряддя, правління, що дозволяє прихильникам якоїсь однієї точки зору або особам об'єднаним якимось одним інтересам правити усім народам, що народу партія лише меншість. Мета кожної партії створення системи правління народом, іншими словами, правління тими, хто стоїть поза партією за допомогою партії, бо партія ґрунтується на деспотичному авторитарному принципі підпорядкування всередині самого себе. При цьому вважають, що прихід до влади є засіб здійснення і цілі, які, як передбачається, збігаються з цілями народу. Ця теорія, поколикана виправдати диктатуру партії, є підставою для виправдання будь-якої диктатури. Кількість партій не міняють суті справи. Більше то, чим більше партії, тим гостірішим між ними боротьба за владу, що звод нанівець і народу і підриває будь-яку програму, справовану на благо всього суспільства. Ця боротьба, що звод нанівець завоювання народу і підриває ці программы. використовує конкуруючу партия для виправдання спроб вибити Гронс під ніг правлячої партії, щоб зайняти її місце. О, міжусобній боротьбі партія рідко звертається до зброї. Вони зазвичай вдаються до за소дження та очорнення діяльності. Один одної одної Подібна боротьба на минуту зачіпає вищі і життєві інтереси суспільства. При цьому частина цих інтересів, якщо не всі, приносять жертву бійці за владу між знарядями правління, оскільки зудар по цих інтересах дає опозиційні партії чи партії більш вагомі аргументи проти правлячої партії або коаліції партії. Опозиційна партія, будучи за своїм характером також знаряддям, Правління, щоб прийти до влади, повинна повалити існуючу управлінну, щоб довести некомпетентність останнього. Опозиційна партія намагається звести на нівець його досягнення і дозавоювати програму його діяльності. Навіть якщо ця програма служить інтересам суспільства, тим самим інтересам суспільства і програма суспільного розвитку, приноситься в жертву між партіями Гресні за владу. Тому, незважаючи на атмосферу політичної активності, створювану боротьбою партій в умовах багатопартійної системи, ця боротьба, з одного боку, чинить руйнівну дію на політичне, соціальне та економічне сторони життя суспільства, а з іншого – призводить лише до зміни облич системи, яка залишається подібною до тієї, що була раніше. Іншими словами, до падіння однієї партії і перемоги іншої, але до поразки народу, тобто до поразки демократії. Крім того, партії продажні можуть бути підкуплені як зсередини, так і ззовні. Партії розколюють суспільство. За своє суті, партія виникає як представник інтересів народу. Надалі керівництво партії стає представником інтересів членів партії. А потім лідер робиться... «Слугою народу». Цілком очевидно, що гра в партію – це святеницький фарс, одягнений у форму демократії, але, по суті, побудований на егоїзмі і деспотизмі, в основу якого лежить маневрування, трюканство і політиканство. Тим підтверджується, що партійна система є сучасне знаряддя диктатури. Партійна система є відвертою. Неприхованою формою диктатури. Однак світ ще не пройшов цей етап і тому справедливо назвати її диктатурою сучасної епохи. Парламент, який створюється партія, що перемогла, є парламентом даної партії. А виконавча влада, утворена цим парламентом, є владою даної партії над народом. Влада партії, яка як? передбачається, представляє інтереси всього народу. На ділі є заклята ворогам іншої частини цього народу, ворогам партії або декількох партій, що стоять в опозиції, І, або їх прихильникам в народі. Опозиція не є органом контролю народу над діяльністю правлячої партії. Вона лише вичікує підходячий момент, щоб зайняти місце правлячої партії біля керма влади. Законом органом контролю відповідно до положень сучасної демократії, Є парламент, більшість якому складає члени даної партії. Таким чином, контроль знаходиться в руках партії, що біля влади, а влада в руках партії, що здійснює контролю. Звідси ясно, наскільки брехливі, фальшиві і неспроможні існуючи в сучасному світі політичні теорії, на яких базується демократів і нинішньому вигляді. Партія представляє частину народу, тим часом як суверенітет народу. Неподільний. Партія править від імені народу. Наділя, ж ніяке представництво від імені народу неможливо. Партія — це плем'я сучасної епохи. Це клан. Суспільство, яким править одна партія, нічим не відрізняється від суспільства, яким править одна плем'я. Або один клан. Оскільки партія, яка, як сказано вище, представляє погляди частини народу, Інтереси одного шара суспільства, одну ідеологію, або навіть одну територію, становить, як плем'я або клан, спорядність силам народу, меншість, має єдиний інтерес або єдину кланову ідеологію. На базі цих інтересів або цієї ідеології формується єдиний світогляд. Уся відмінність між партією і плем'ям полягає в кровній спорідності в останньому що втім може мати місце і у партії в періоді її зародження. Боротьба партії за владу нічим не відрізняється від боротьби за владу між племенами і кланами. Якщо політична влада одного племені або одного клану не сприймається і відкидається, то неможливо приймати і схвалювати партійний режим, так як в обох випадках перебіг подій йде в одному напрямку призводить до одного і тому ж результату. Міжплемінна боротьба і боротьба між кланами надають на суспільство такий же негативний руйнівний вплив, як і міжпартійна боротьба. Клас класова політична система, подібна до партійної, племеної або кланової системи. Клас, як і партія, плем'я або клан підпорядковує собі суспільство, якому він панує. Клас є собою частиною суспільства, об'єднаного спільними інтересами, в основі яких лежать кровні зв'язки, спільна ідеологія, культура, географічна спільність, рівень життя, клас, партія, і клан і плем'я породжується одними і тими ж факторами, які призводять до одних і тих же результатів. Тобто вони виникають, оскільки кровні зв'язки Загальне переконання, рівень життя, культури і географічну спільність створюють і єдиноявне про те, як досягти спільної мети. Така група оформлюється соціально у вигляді класу партії, племені чи клану, в результаті чого створюється соціальне своєоснові знайдя, яке діє політичними засобами в ім'я інтересів, торжества ідей даної групи. У всіх випадках народ не є ні класом, ні партією, ні племенем, ні кланом, так являється боличу частиною народу, складаючи меншість. Якщо суспільство становлюється панування класу партії племені чи клану, то режим в цьому суспільстві буде диктаторським. Разом з тим коаліція класів, або племен краще коаліція партії, оскільки народ в стоїть своє складається. Її сукупності племен і люди, які належать до якого племені, зустрічаються рідко. Майже люди належать до певних класів. Що ж, стосується партії, чи низькі партії, то зовсім не весь входить до їх складу. Звідси випливає, що партія ніколи лиця партії. Являє в себе меншість по відношенню до широких безпартійних мас. З точки зору істинної демократії, не можна виправити клас, що пригничує ім'я своїх інтересів інші класи. Так само як не можна вибрати партію, переважаючи заради своїх інтересів решту партії, чи плем'я, переважаючи заради своїх інтересів інші племена, чи клан, що пригничує ім'я своїх інтересів, решту кланів. Допустити подібне нестримне придушення інших, значить відкинути геть логіку демократії, слідувати логіці сили. Подівнодії є диктаторськими, тому що вони не відповідають інтересам суспільства в цілому, яке складається не тільки з одного класу, одного племені, одного клану або членів однієї партії. Такі дії не мають виправдання. Твердження, що суспільство складається з багатьох груп, одна з яких придушує інші, щоб залишається одно сіда при владі, має на меті виправити диктатуру. От такі дії відповідають не інтересам суспільства цілому, але ще інтересам одного класу, племені, клану, партії, тобто інтересам тих слуг, хто підміняє собою суспільство. Подібні дії спрямовані в основному про тих членів суспільства, які, які не перебувають у даній партії, не належать до даного класу племені, клану, слуг, які здійснюють акцію придушення. Суспільство, яке роздирає між боротьба, подібне суспільство, що роздирається між племеною або між клановою боротьбою. Партія створювана певним класом, поступово підміняє під себе цей кляс, а в подальшому й кляс, що протистоїть і власному клясу ставши частикам суспільства, кляс у спадкова суспільству риси. Іншими словами, наприклад, робітничий кляс, придушивши інший кляс, стає персоніфікатором всього суспільства, тобто особливі його матеріальну та соціальну базу. З плином часу в цьому робітничому клясу починає проявлятися хоча й не відразу. Рис власне пригнеченим їм класом, і саме він згодом Переходять на позиції типові для них, оскільки наступник, як правило, приймає риск того, від кого він успадковує владу. Так робочий клас часом сам перетворюється на суспільство, якому властиві суперечності попереднього йому суспільства. Спочатку з'являється відмінності в матеріальному і духовному рівні окремих членів суспільства. Потім утворюються суспільні верстви, спонтанно формуються в класи. Ті ж самі класи, що були раніше пригничені. Боротьба за владу над суспільством починається знову. Окремі групи людей, потім суспільний шар і нарешті новий клас намагаються взяти владу в свої руки. Материальная база суспельственно стабильна, потому что що вона за своєю природою також соціальна. Система управления управління, що спирається на єдину за своєм характером матеріальну базу суспільства. Немоверно, може проти декого часу буде стабільна. Але як тільки в цій єдиній матеріальній базі знароджується нове матеріальне та соціальне явище, це стабільне втрачається. Будь-яке суспільство, в якому протекала боротьба клясів, яка стала суспільством одного клясу, силу в силу закону розвитку протиборчої між собою кляси. Кляс, який відчужує власність іншого клясу і володіває вона, щоб тримати владу в своїх руках, виявляє, що ця власність має на нього такий же вплив, який вона раніше чинила на суспільство в цілому. Коротше, спробув уніфікувати матеріальну баосуспільниця для вирішення проблеми управління держави або для того, щоб вирішити проблеми на користь однієї партії, одного класу, однє... Клану, племені зазнали невдачі, так само, як і спроби задовольнити інтереси масу шляхом обрання їх слуг або з'ясувати їх думки за допомогою референдуму і повторення подібних спроб. Марна трата людського часу і насмішка над народами. Час. Референдум. Референдум фальсифікації демократії. Ті, хто говорить так, ті, хто говорить ні, наділено висловлюють свою волі, а проречена сучасна демократія на мовчання, вони можуть вибрати лише одне слово з двох. Так або ні. Це більш жорстока і нещадна форма диктаторского режима. Прикольник НИ повинен иметь возможность им матовывать, чему он сказал НИ, а не так. Прикольник так повинен иметь возможность им пояснить, чему он сказал ТАК, а не НИ, то он повинен обрундовать свое божение. Причина схвалы, причина схвалыня. Вот же, каким же шляхом повинні слідувати люди, щоб назад запринчиться плохой тиранией та диктаторы. Оскільки найбільш складним питанням у всій проблемі демократії. Є питання про систему правління, що знаходить в у боротьбі партій, сколдяців і окремих особистостей, оскільки такі засоби, як вибори і референдум, були придумані для того, щоб заволювати неспроможність невдалих зусиль вирішити проблему демократії. Рішення зв'язали до того, щоб створити нову систему управління. Що не породжує конфліктів і не представляє лише одну честену суспільство. іншими словами треба створити таку систему правління, яка не була б ні партією, ні класом, ні кланом, ні плем'єм, являла б собою весь народ в цілому, а не представництво від його імені. Жадного представництва великолепного народа, представництва це омана, чтобы удалось создать такую систему правления, чтобы проблема была бы вырешена, народная демократия стала бы реальностью, и людство назажды покончило бы с эпохой ранней этой диктатуры, на смену пришла бы влада народу. Китай Беляхнар пропадал остаточное вырешение проблемы системы правления, и в народом шлях переходу от эпохи диктатуры до эпохи спрежней демократии. В основе новой теории лежит влада народу без усилегих форм представництва. На Ведминове давние несерьезные спробы здействия прямой демократии, которая не могла бути в тело на время життя, поскольку не существовало народных организаций. Новая теория реализует прямую демократию плавно, мирно и эффективно. Народні Конгреси, Народні комітети. Без Народних Конгресів немає демократії. І одним засобом здійснення народної демократії є Народні Конгреси. Всякі інші системи правління не демократичні. Звіснуючи нині в світі системи правління, не демократичний, якщо вони не дотримуються цього методу управління. Народні конгреси є кінцевим метою руху народів на шляху до демократії. Народні конгреси і народні комітети представляють собою кінцевий результат боротьби народів за демократії. Народні конгреси, народні комітети на плід фантазії під розвитку людської думки, що вибрала в себе весь досвід людства, боротьбі за досягнення демократії. Пряма демократія — це ідеальне рішення, яке, будучи втіленим на практиці, не може бути предметом спору і розбіжності. Однак оскільки весь народ, яка б не була його чисельність, не може збиратися разом, щоб обговорювати, вивчати і визначати політичні питання, народи відійшли від принципу прямої демократії, яка залишалась чистою утопією, далеко від реального життя. З'явилися числі теорії про інститут правління, такі, як збори слуг народу, коаліції партій, референдуми, які осунули народ від участі в політичній діяльності, позбавили його суверенітету, а його владу передали в руки замінюючих одну одну і постійно ворогуючих претендентів на правління починаючи від окремих «слуг народу» і закінчуючи класами, кланами, племенами, парламентами або партіями. Кітабі Лягдар в чудовій і конкретній формі вказує народам шлях до прямої демократії, оскільки пряма демократія хоча й не могла бути реалізована раніше, безперечно, Ідеальний метод правління, оскільки третя всесвітня теорія пропонує реалістичний підхід до вирішення питання прямої демократії. Та тим самим і проблема демократії в світі може бути вирішена остаточно. Маса повинні боротися за знищення всіх авторитарних форм правління, лицемірно іменованих різними формами демократії, будь то правління парламентів, клянів племен, класів, а в управлінні однієї, двох або кількох партій. Чліз. Комітети повинні існувати повсюдно. До демократії лежить лише один шлях. Вона має лише дорію, теорію. Різноманіття і нескорость режимів, званих де? демократичними лише. Підтверджує їх на демократичність. Влада народу знаходить вираження лише в одній формі. І здійснення влади народу можливо лише одним шляхом – шляхом створення народних конгресів і народних комітетів. Без народних конгресів немає демократії. Комітети повинні існувати повсюдно. Спочатку все населення розбивається на первині низові народні конгреси. Кожен конгрес обирає керівний орган, комітет. Комітети формують народні конгреси на рівні кругів. Тобто вже не на первинні. Далі маси об'єднаних первинних народних конгресів обирають адміністративний народний комітет, які замінять собою державну. Всі громадяни, які є членами народних конгресів, за родом своїх занять належать до різних груп і верств суспільства, робітників, селян, студентству. Торговцям, ремісникам, чиновникам та іншим. Тому поряд з членством або участю в керівництві первинними народними конгресами або народними комітетами вони повинні створити свої профспілки та професійне об'єднання. Питання обговорювані народними конгресами, народними комітетами, Проспілками та професійними комітетами остаточно формулюється на загальному народному конгресі, де спільно збираються керівні органи народних конгресів, народних комітетів про та професійних об'єднань. Підсумки роботи загального народного конгресу, який проводиться раз на рік, передаються свою чергу народним конгресом. Народним комітетом про і професійним комітетом для виконання народними комітетами підзвітними первинними народному конгресу. Загальний народний конгрес не є формою окремих членів, як то має місце в парламентах, а є формам народних конгресів, народних комітетів професійних об'єднань, правоспілок та інших організацій, об'єднаних за професійною ознакою. Так природня вирішується проблема системи правління і кладеться край існування диктаторських форм правління. Знарядням правління стає народ. Остаточно і не завжди вирішується проблема демократії світі, Шлюз. Закон суспільства. Крім проблеми знаряддя правління, існує ще одна проблема, яка хоч і вирішувалася в окремі періоди історії. В сучасному світі рішення не знайшла. Це проблема закону. Неправомірно і недемократично доручати вироблення закону суспільства Комітетові або парламенту. Настільки ж неправомірна і недемократична допустити, щоб закон суспільства змінювався окремими особами, комітетами або парламентом. От що таке закон суспільства. Хто його виробляє? Яке його значення для демократії? Справжнім законом суспільства є або звичень, або релігія. Всяка спроба встановити закон суспільства, оминаючи ці вихідні відправні моменти, неправомірно і нелогічно. Конституція не є законом суспільства. Конституція – це є основний встановлений людиною закон. Цей закон повинен мати джерело яке виправдовувало б його існування. Проблема свободи в сучасному суспільстві породжена тим, що законом суспільства стала конституцією, яка спираються виключно на погляди пануючих у світі диктаторських систем правління. Починаючи від особистості і кінчаючи партію, це підтверджується розбіжностями в Конституції, хоча свобода людини єдина. Причиною цих розбіжностей є розходження поглядів тих, хто стоїть при владі. Саме тлумачення свободи є вразливим місцем існуючих нині у світі режимів. Методи, за допомогою якого претенденти на правління прагляють встановити своє панування над народами, визначається Конституцією. Люди змушені підкорятися чинам закону, які прописані в Конституції, яка сама є плодом настрою і переконань системи правління. Закон диктаторських систем правління підмінив в собою природний закон. Оскільки закон, створений людиною, замінив природний закон, критерії змістилися. Людина залишається людиною скрізь і за своїм фізичним виглядом, і за своїми емоціями. Тому природний закон був логічним законом для людини, єдиним у своїй людській сутності. Потім Конституція, будучи законами, створеними людиною. Перестали розглядати людину як єдину і постійну у своїй людській природі істоту. Єдиним виправданням подібної позиції є прагнення до влади, будь то особистість парламент кляс або партії бажанням панувати над народами. Очевидно, тому коли змінюється система влади, зазвичай змінюється і конституція. Це говорить про те, що Конституція аж ніяк не природний закон, а волюнтаристичне породження системи правління покликане служити її інтересам. Загроза свободі таїться у втраті людським суспільствам. Свого справжнього закону і підмінні його законом, створеним людиною, щоб система правління могла правити масами. Насправді необхідно привести у відповідність до закону суспільства метод правління, а не навпаки. Отже, закон суспільства не потребує складання або створення. Значення закону полягає в тому, що тільки він може визначити, що істини, а що брехня, що вірна і що ні, які права та обов'язки членів суспільства. Свобода перебуває під загрозою, якщо суспільство не має священого закону, в основі якого лежать непорушні норми, які не підлягають зміні або виправленню з волі поточного правління. Більше того, правління само зобов'язано дотримуватися закону су... суспільства, однак нині всюди в світі народи оправляються створеними людиною законами, які змінюються і скасовуються в залежності від того, яка система правління переможе в боротьбі за владу. Загальнонародні референдуми з питань про конституція не завжди є ефективним засобом, оскільки вони припускають однозначну відповідь – так чи ні. Фальсифікують демократію, крім того, народи примушуються до участі в референдумах законами, Створеним людиною. Проводення референдуму з питання про конституцію не означає, що конституція стає законом суспільства, а означає тільки, що конституція – це предмет обговорення, по якому проводиться референдум і не більше того. Закон суспільства – це спадщина, а не надбання лише нині живучих. Тому Розробка Конституції і винесення її на референдум серед учасників – це свого роду фарс. Склепіння законів, створені людьми на основі створених людьми же Конституції, передбачають безлість заходів покарання, чого майже не знає звичай, які накладає моральні, а не матеріальні міри покарання, що не применшує гідності людини. Релігія засвоє і включає в себе звичай. Більшість матеріальних мір покарання в релігії відкладається до Судного дня, а більша частина приписів викладається у вигляді проповіді, повчань і відповіді на питання. Це найбільш відповідний до людської гідності закон. Релігія передбачає негайне покарання лише у крайніх випадках, коли це необхідне для захисту суспільства. Релігія включає в себе звичаї, а звичаї є вираз природного життя народів. Отже, релігія, що включає звичаї, є твердження природного закону. Закони, що не базуються на рунвірі, і звичаї спеціально створюються людиною проти людини. І всі цього неправомірні, оскільки вони не ґрунтуються на природному джерелі. Звичаї і рунвірі. Хто спостерігає за ходом життя суспільства? Виникає питання, хто спостерігає за тим, що своєчасним попередити і відхилення суспільства від рунвіри. З точки зору демократії ніяка група людей неправомочна здійснювати нагляд за суспільством. Суспільство само здійснює контроль над собою. Будь-які претензії будь з будь-якої сторони Будь-то окрема особистість або група людей, привласнити собі право на контроль за отриманням закону є диктатура, оскільки демократія означає відповідальність цього суспільства. І, отже, контроль повинен здійснюватися всім суспільством. Це і є демократія, яка втілюється в життя демократичним. Знарядня правління, створеним відповідно до характеру організації самого суспільства, будь-то первинні народні конгреси або народвладя, здійснювана донародними комітетами і, нарешті, загальний народний конгрес, національний конгреси поєднує воєдине на комітети народних конгресів, адміністративні народні комітети профспілка, професійна об'єднання і всі інші професійні організації. Відповідають до цієї теорії з народов правлінням я народ. І отже, же народ контролює себе сам. Так здійснюється само самоконтроль суспільства за виконанням свого закону. Як суспільство выправляет становище у разі відхилення від закону. Если система правления є диктаторская, что власть во всем політичним политическим режиме, то общество остается лише один шлях для осунення порушения закону. Насильство, что означает революцию против існуючого влада. Проте насильства революции, даже если они и выражают почтение товариства протестуюча проти відходу від закону здійснюється не всім суспільствам, тільки тим, хто приявить ініціативу і сміливість вислати волю суспільства. Але такий підхід відкриває дорогу диктатурі, оскільки подібна революційна ініціатива приводить до влади в силу революційної необхідності інших претендентів на правління, які підміняють собою народ. Це означає, що система правління, як і раніше, залишається диктаторською. Крім того, зміна ситуації, що складається за допомогою сили, є акцією недемократичною. Хоча і як наслідок, сформованою раніше недемократичною обстановкою. Суспільство, яке і далі обертається по цьому замкнутому колу, є відсталим. Де ж тоді вихід? Вихід у тому, що сам народ, починаючи від первинних народних конгресів і закінчуючи загальним народним конгресом, повинен правити Вихід у тому, що зникає державна адміністрація і на зміну її приходять народні комітети. Вихід у тому, що загальний народний конгрес, та є конгресом загально-національним, об'єднуючим Воєдина первинні народні конгреси, адміністративні народні комітети, об'єднання, спілки та професійне об'єднання. Якщо в умовах подібної системи відбувається відступ від закону суспільства, це означає, що відступ носить тотальний характер і повинна коригуватися за допомогою широкої демократичної перебудови, а не за допомогою застосування сили. Ця операція називається до волюнтаристського вибору методи зміни або виправлення. Вона неминуче впливає з самої природою демократичного суспільства, скільки в такій ситуації не існує органів, що стоять над суспільством, проти яких могли бути спрямовані ці насильницькі дії, на які могла бути покладена відповідальність за відступ від закону «Шлюз». Преса, демократія — це правління народу, а не народне самовираження. Людина як фізична особа повинна мати свободу самовираження, і навіть будучи божевільним мати право вільно висловлювати своє безумство. Людина як юридична особа також вільна у вираженні себе як такої. У першому випадку людина представляє тільки само себе, у другому — лише групу фізичних осіб, що творять юридичну особу. Суспільство складається з безлічі фізичних та юридичних осіб. Тому якщо фізична особа є божевільною, це не означає, що інші члени суспільства також розумови відстали. Фізична особа висловлює тільки себе. Юридична особа — інтерес або думки групи осіб, що творять юридичну особу. Кампанія, що виробляє продає Апродитетюн, виражає інтереси лише тих, хто її заснував, тобто осіб засекав у виробництві або продажі тетюного, хоча він шкідливий для здоров'я людей. Прес — це спосіб самовираження суспільства, а не окремої фізичної або юридичної особи. Тому з точки зору як логіки, так і демократії, преса не може належати ні фізичної, ні юридичної особі. Ось це така власність висловлює тільки точку зору її власника, твердження, що вона представляє громадську думку. Неспроможна немає жодних підстав. бо понеділі вона висловлює точку зору фізичної особи, а з точки зору справжньої демократії. Не пропустимо, окремо окрема особистість володіла публічними засобами друку та інформацією. Проте її належить природне право висловлювати самого себе будь-яким способом. Навіть божевільне, випадку, якщо він є божевільною газетою, яку видає, наприклад, про спілка торговців або торгового палату, засобом вираження інтересів і полянів лише цієї суспільної громади, представляє і не точку зору, а не точку зору всього суспільства. Така сама справа з іншими фізичними та юридичними особами в суспільстві. Демократична преса – це преса, яка видається Народним комітетом, що включає різні соціальні групи, профспілки робітників, жінок, студентів, селян, фахівців, службовців, ремісників та інших суспільних груп. Тільки в цьому випадку газета та інші засоби інформації будуть. Висловлювати думку суспільства в цілому і стати рупором громадянської думки. Таким сам преси, засоби інформації стала справді демократичною. Якщо про спілка лікарів і газети, вона, щоб дійсно представляти організацію, повинна бути судди медичної газетою. Якщо газета видається колегію адвокатів, вона, щоб дійсно представляти цей союз, повинна бути чисто юридичною газетою. Теж відносить до інших об'єктів. Фізична особа має право висловлювати тільки самого себе з точки зору справжньої демократії. Вона не має права виступати, окрім як від себе. Тим сам реалізується радикальне демократичне рішення так званої проблеми свободи преси. Дискутована нині у всьому світі проблема свободи преси. Є в цілому породженням невирішеності проблеми демократії. Вирішити її, можливо, лише подолавши кризу демократії в суспільстві в цілому. Єдиним засобом вирішення цієї складної проблеми, тобто проблеми демократії, тільки третя всесвітня теорія Рунвіри. Ця теорія говорить, що демократична система є собою міцну і монолітну і структуру. Кожна клітинка, якої має надійну опору у вигляді первинних народних конгресів, народних конгресів, народних комітетів, які зустрічаються на засіданні Загального Народного Конгресу. Жодна інша концепція справді демократичного суспільства існувати не може Отже, епоха МАЗ, яка енергійною ходою йде на зміни послі республік, вражає і надихає. Проте, в тій ж мірі, які ця епоха вищує справжню свободу вас і повне звільнення від АКОФ-систем правління, вона попереджає про настання епохи анархії та демагогії, якщо нова демократія, яка представляє собою владу народу, Знову перетворюється у владу особистості. Клясу, племень, племені, клану чи партії. Така справжня демократія, з теоретичної точки зору, насправді завжди правлять сильні, тобто найбільш сильна частина суспільства. Шлюз. Частина друга. Рішення економічної проблеми. В лапках. Соціалізм. Економічний аспект третьої освітньої теорії, незважаючи на те, що на шляху вирішення проблеми праці та оплата праці, мали місце історично важливі зміни, що виражаються, зокрема у зміні відносин між робітниками і роботодавцями, між господарями та виробниками, в тому числі обмеження тривалості робочого дня оплата по праці, ріжні відпустки, встановлення мінімуму зарплати, участь робітників у прибутках та управлінні, заборона до вільних звільних, соціальне забезпечення, право на страйки та інші встановлення, що згадуються в законах про працю, які стали складовою частиною будь-якого сучасного законодавства а також не менш важливі зміни у сфері відносин власності. А саме прийняття рішень, що обмежують дохід і законів, що забороняють приватну власність і передачі в руки держави. Незважаючи на всі ці зміни, значення яких в історії економічної проблеми не можна сказати з рахунку, економічна проблема все ще чекає радикального рішення. Хоча нині, в порівнянні з колишніми часами в результаті вжитих заходів щодо поліпшення становища працівників, ця проблема менш гостра. Разом з тим, вирішення її в цілому сучасному світі не знайдено. Зусилля вирішити її в сфері відносин, власності, не вирішили проблеми виробників, які, як і раніше, є найманими працівниками. І це, незважаючи на те, що найбільш консервативні форми власності змінилися найбільш прогресивними формами при існуванні проміжних форм. Не наймані працівники, а партнери не менше зусилля проводилося щодо заробітної плати. У підсамку у сфері оплати праці що домоглися ряду прав підтверджених законодавством і охоронюваних профспілками. Важке становище, в якому знаходилися виробники напередодні промислової революції, змінилося на краще. Робітники, технічні фахівці та адміністративні службовці домоглися згодом прав, які здавалися раніше нездійсненними. Тим не менш економічна проблема, продовжують існувати. Заходи, здійснювані в галузі заробітної плати, ні в якому разі не вирішили проблеми. Вони представляли собою, скоріше, лише лицемірну реформістську спробу чинити добро, ніж здійснення визнання прав трудящих. Чому трудящі отримують заробітну плату? Та тому, що вони здійснюють виробничий процес в інтересах інших тих, хто їх наймає для виготовлення продукції, отже, вони не споживають виробити ними продукт, а змушені поступатися ним в обмін на заробітну плату. Правильно же є принцип, хто виробляє, той не споживає. На мене працівники, які не мали великих заробітків ті ж раби, працівник перебуває в непіврабській залежності від господаря, що найняв його, більше того, він тимчасово раб, і в його рабства робота, за яку він отримує плату від працедавця, незалежно від того, чи є роботодавцем приватна особа або держава, незважаючи на відмінність форм власності, Починаючи від консервативних і закінчуючи ще прогресивними, працівники у своїх відносинах з власниками або виробничими підприємствами, з точки зору своїх особистих інтересів залишаються найманцями при всіх нині існуючих формах власності. Навіть підприємства державного сектору платять своїм працівникам заробітну плату, то надають їм різні. Соціальні блага з з тими подачками які стоїть своїх працівників, багаті, власники приватних виробничих підприємств, створення щодо умов умови державної власності йде суспільство, в тому числі самим працівникам. Тоді, як дихідь приватих підприємств знаходить тільки власнику підприємства, справедливо, якщо брати до уваги інтереси суспільства в цілому, а не особисті, особисті інтереси працівників. Якщо припустити, що політична влада, монополізуючи власність, є владою взагалі народу, тобто владою всього народу, яку він здійснює за допомогою народних конгресів. Народних комітетів, а не влади одного класу, однієї партії або бльоху партії, не владою одного клану, племені, сім'ї, особистості або однієї з форм депутатського представництва. То й тоді отримувана працівниками для задоволення особистих потреб заробітна плата. Частка прибутків або соціальні послуги. По сути, ничего не відрізняється від того, що отримують працівники підприємств приватного сектора. І те, що трудяться за заробітну плату, незалежно від того, хто є їх власниками. Чином ті зміни, в результаті яких власність переходила з рук в руки, не вирішували питання про право працівника на вироблений ним продукт, не за посередництвом суспільства, ні у вигляді заробітної плати, оскільки виробники, незважаючи на зміну форм власності, як і раніше залишаються найманцями, Остаточне рішення проблеми полягає у скасуванні заробітної плати та звільнення людини від яков. Повернення до природних правил, які визначали ці відносини до появи клясів і різних форм правління і законодавства створених людиною. Природні правила є одним критерієм, джерелом і відправним пунктам людських відносин. Продні правила, що лежать в основі природного соціалізму, заснованого на рівності елементів економічного виробництва, зумовлено приблизно рівне споживання продуктів природи людьми, експлуатація людини, людиною, прагнення людини привласти собі більше, ніж йому необхідне, є відходом від природних правил, початком деградації і відступу від здорових норм життя, людського суспільства і початком зародження експланерського суспільства. Аналіз існуючих протягом історії людства, факторів економічного виробництва, завжди встановлює, що основними елементами виробництва завжди всюди були предмети праці. Народя, виробництво та виробник. Про правило рівності свідчить, Кожен елемент виробництва вносить свою частку у виробничий процес і вилучення. Одного з них робить виробництво неможливим. Кожному елементу виробництва належить основна роля, і без нього виробництво зупиняється. Якщо кожен із гаданих елементів необхідний, обов'язково, тобто всі вони рівнозначні, елементи виробничого процесу, то кожен з них має рівне право на вироблений продукт, і перевага одного з них перед іншим суперечить природному правилу рівності і посяганням на права іншої людини. Отже, кожному елементу, незалежно від їх загальної кількості, належить своя частка. Якщо виробничий процес здійснюється лише двома елементами, Кожен отримає половину виробленого продукту. Якщо цих елементів три, кожен пропадає третина і тому подібне. Застосування цього природного правила до давно минулої сучасної дійсності. Виявляє наступне уперіод панування ручної праці. В процесі виробництва брали участь сировина і людина-виробник. Згодом посередника между ними стали знарядя виробництва, використовування людини у виробничих операція. Спочатку це была тварина, а потім у міродосконале знарядне виробництва. На зміна тварини прийшла машина. Сировина також зазнали якісно та кількісної зміни. На зміну прості, дешеві сировині прийшли дуже складні, дорогі види сировини. Змінилася людина, пройшовши шлях від простого робітника до інженера і техніки, від величезного числа некваліфікованих працівників до обмеженої кількості технічних фахівців. У той же час елементи виробничого процесу хоча й зазнали і кількісної еволюції, з точки зору ролі, яку відіграє кожен з них в процесі виробництва. І наскільки не вони необхідні, по суті, справи не змінилися. Наприклад, залізна руда, що є як у давнину, так і в наші дні одним з елементів виробництва. Раніше пророблялися примитивним способом. Потім коваль виготовляв із заліза вручну ніж, сокиру, спис і тому подібне. Тепер та ж залізна руда проробляється в доминих печах. А потім інженери і техніки виготовляють з отриманого металу верстати, двигуни, транспортні засоби. Навзміну тваринам, коня, мулам, верхоблюдам і тому подобні, які колись були елементами виробництва, перейшли гіанські заводи, величезні машини. Якщо раніше видавлялося примитивне зарядя, то зараз створюється складне технічне обладнання. І все таки, незважаючи на колосальні зміни, Природні фактори виробництва залишилися, по суті, колишніми. Ця органічна незмінність елементів виробництва приконувала, доводить, що природне правило — це те здорова основа, до якого необхідно звернутися для остаточного вирішення економічної проблеми після того, як зазнали невдачі колишні спроби, які знехтували цими правилами. Історичні концепції минулого розглядали економічну проблему тільки під кутом зору права власності на один елемент виробництва, тільки під кутом зору заробітної плати, і не вирішували основну проблему, а саме проблеми самого виробництва. Таким чином, головна особливість, існуючих у сучасному світі економічних систем, це система заробітної плати, що позбавляє працівника всякого права на вироблений продукт. Незалежно від того здійснюється виробництво на користь суспільства чи на користь приватного власника. Промислове підприємство функціонує завдяки наявності предметів праці, заводського обладнання і робітників. Виробничий процес здійснюється в результаті використання робочими заводського обладнання для переробки первинних матеріалів. Таким чином виготовлена продукція, призначена для споживання, проходить виробничі операції, які були б неможливі, якби не було сировини підприємства і робітників. Адже не будь паровинних матеріалів, підприємству було б нічого переробляти а не будуть підприємство, то не пороблялися б сировина. Якщо ж не було б виробників, підприємство не могло б працювати. Таким чином усі три елементи, що беруть участь у даному процесі, рівним чином необхідні для здійснення виробничого процесу. Без наявності всіх трьох елементів виробництво неможливо. При цьому будь-який з них, Окремо взяти не зможуть забезпечити весь виробничий процес, так само як не зможуть забезпечити його тільки два елементи з трьох. Природне правило в даному випадку передбачає рівність цих трьох елементів у процесі виробництва. Іншими словами, передбачається, що продукт, вироблений даним підприємством, ділиться на три частини. Кожному елементу виробництва належить своє. Часка, таке вчинене важливо значенням, а як саме підприємство, так і споживач продукції підприємства. Теж відносить до сільськогосподарського виробництва, в якому беруть участь два елементи – людина і земля. І відсутні третій. Тут простежується повна аналогія з ручним ремісничним виробництвом. Продукція, в даному випадку, ділиться на дві частини частки. Згідно число елементів, що беруть участь, якщо ж у землеробстві використовуються машини та інші знаряддя, то вироблений продукт повинен ділитися між трьома елементами, які беруть участь у сільськогосподарському виробництві – земля, хлібороб і вживаний механізм. На цьому заснований соціалістичний лад, де всі виробничі процеси підпорядковані цьому природному правилу. Виробники – це робітники. Ми говоримо «виробники», бо слова «робочі» або «трудячі» більше не відповідають дійсності. Причина в тому, що робітники в традиційному розумінні цього слова все більше змінюються як якостно, так і кількісна. Чисельність робітничого класу в міру розвитку науки і техніки безперервно скорочується. Виріб, виготовлення якого вимагав засіль кількох робітників, виготовляється нині машиною МІДТЕВА. Причому експлуатація машини вимагає менше числа працівників. Це кількісна зміна робочої сили. Крім того, машина техніка вимагає не простої мускульної сили, а технічних знань, що означає якісну зміну робочої сили. Лише виробляюча сила і елементи виробництва. Троячі маси, перш чис чис чис числені і насвідчення, в процеси розвитку суспільства перетворюються на порівняно обмежену групу техніків, інженерів і вчених. В результаті цього робочі проспілки відмирають, оскільки науковий прогрес людства є незворотним процесом, на зміну їм приходять про інженерів і техніків, неграмотність приречене на зникнення самим цим процесом. Прості робітники перед обличчям безперервного нау науково-технічного розвитку тимчасове, поступово зникаюче явище, але людина в цій своєї новій єкості залишиться основним елементом виробничого процесу. Потреби припускають свободу. Потреби – свобода людини повна, якщо його потребами керують інші. Пирання до задоволення потреб може вести до поневолення людини людиною, експлуатація також породжується потребами. Задоволення потреб – реальні існуючі проблеми. Якщо не сама людина управляє своїми потребами, виникає боротьба. Житло – власність його мешканця. Житло є основною потребою окремої особистості. і сім'ї, то воно не може належати нікому іншому. Людина, що живе в чужому домі, заплата безкоштовно, не може бути вільна. Зусилля, які докладаються держава для вирішення житлової проблеми, ні в найменшій мірі не вирішують її, оскільки вони не спрямовані на радикальне і остаточне вирішення питання, не те, щоб кожна людина мала власну оселю. Зазвичай, як у приватному, так і в громадянському секторі ставилися тільки мета знизити, підвищити, або нормувати плату за житло. Не можна допустити, щоб в соціалістичному суспільстві, який небудь орган, в тому числі саме суспільство, повновладно розпоряджався потребами людини. Ніхто не має права будувати житловий будинок, площа якого перевищували потреби людини. Його сподівається з тим, щоб здавати надліжки в оренду, оскільки це зачіпає потреби інших людей будівництво житлових будинків для здачі в оренду, відкриває шлях для посягання на потреби інших людей, потреба ж передбачає свободу. Засоби існування – це нагальна потреба людини. У в соціалістичному суспільстві немає найманих працівників, а є партнери, то не припустимо, щоб засоби існування людини в соціалістичному суспільстві виплачувалися у вигляді зарплати. Видається якоюсь установи або було чись мілості, за існування – це не плата за продукцію. Вироблена людиною для когось іншого або, або особисту власність людини, який він сам розпоряджається для задоволення своїх потреб або його частка у виробництві, одним з основних елементів якого він є. За своє пересування є ще одна нагальна потреба окремої особистості та сім'ї. Не можна допускати, щоб засоби пересування людини належав комусь іншому. У соціалістичному суспільстві ні окрема особа, ні установи не мають права володіти індивідуальними засобами працювання з метою здачі їх в аренду, бо це посягає на потреби інших. Земля! Земля не належить нікому, однак кожен має право користуватися землею Протягом свого життя і життя спадкоємців для здоволення особистих потреб, працюючи на землі, обробляючи її або використовуючи для випасу худоби, наскільки дозволяють йому власні сили, на використовуючи при цьому чужої, сплачені або безкоштовної праці. Якщо допустити передачу землі у власність, володіти нею будуть тільки нині живучими. Земля – стабільний фактор, ті ж, хто не користується, з плином часу змінюються, змінюються їх заняття, їх фізичні сили і саме їхнє буття. Даного та нового соціалістичного лаком створити щасливе суспільство, щаслива сила своєї свободи, що можливо тільки при здоволенні матеріальних і духових потреб людини за умови, що ніхто не буде перешкоджати задоволення цих потреб і контролювати їх. Задоволення потреб має здійснюватися без експлуатації або закабалення інших. І якщо воно увійде в протиріччя з цілями нового соціалістичного суспільства, людина в новому суспільстві працює або на себе, щоб забезпечити свої матеріальні потреби, або працювати для соціалістичного підприємства, будучи партнером у виробництві, або працювати в сфері суспільних послуг, тоді суспільство забезпечує його матеріальні потреби, економічна діяльність в умовах нового соціалістичного суспільства. Це продуктивна праця заради задоволення матеріальних потреб, а зовсім не праця, що не створює інш... ніяких благ. Та опрація, що має на меті ім'я, не що перевищує потреби. Остайна можлива сила нових соціалістичних принципів. Правомірною метою економічної діяльності окремих осіб має бути задоволені лише їх особистих потреб. Тому що стої ресурси, принаймні в кожен даний період, обмежені, обмежені богоцтва кожного суспільства окремо, тому ніхто не має права займатися економічною діяльністю з метою перевласниці БААС в кількості, якщо перевищує особисті потреби людини. Що... Бо надлиш, якщо перевищує потреби людини, належить по праву іншим. Людина має право робити накопичення, стримуючи свої потреби за рахунок виробленого ним продукту, а не за рахунок праці інших або потреб інших. Якщо допустити економічну діяльність у масштабах, що перевищують задоволення особистих потреб людини, то отримавши понад своїх потреб, ця людина тим самим завадить іншим задовольнити їхні потреби. Накопичення частини суспільного багатства в розмірі, що перевищує потреби однієї людини, є писанням на потреби іншої людини. Нестрибне прагнення приватного виробництва до накопичення. Що перевищує потреби, на обмежене використання праці інших людей для задоволення власних потреб або отримання чогось понад цих потреб, тобто використання однієї людини для задоволення потреб іншої людини, і створення накопичень одних за рахунок потреб інших, це і є експлуатація. Робота за плату є не тільки рабством, як сказано вище, але й роботою без стимулів. Бо виробник у такому разі найманий у а не рівноправний партнер. Людина, що працює на себе, без сумніву ставиться до виробництва сумлінна. Його сумлінність стимулюється тим, що він працює для самого себе, для здоволення власних матеріальних потреб. Той, хто працює на социалистичному підприємстві і є партнером, також безумовно сумлінний у своєму ставленні до виробництва. Його сумлінність ґрунтується на тому, що вироблена продукція дозволяє йому задовольняти свої матеріальні потреби. Той, хто працює за плату, не має стимулу в роботі. Незалежно від того, чи йде мова про сферу суспільних послуг або про виробничу сферу, Наймана праця без сила вирішити питання зростання виробництва, його вдосконалення. Вона характеризується хронічним спадом, тому що заснована праці найманих працівників. Ось деякі приклади застосування найманої праці в громадянському і приватному секторі та праці неоплачуваної. Приклад перший. Працівник виробляє 10 яблук для суспільства. Суспільство за його участь у виробництві надає йому одне яблуко, що повністю здовольняє його потреби. Другий приклад. Працівник виробляє десь яблук для суспільства. Суспільство за його участь у виробництві є йому одне яблуко, що менше тієї кількості, яка здовольняє потреби працівника. Приклад другий. Працівник виробляє 10 яблук для іншої людини і отримає за це плату нижче вартості одного яблука. Приклад третій. Працівник виробляє 10 яблук для самого себе. Висновки. У першому прикладі. Працівник не стане збільшувати продуктивність, тому що якби він не працював, він отримав лише одне яблуко, що задовольнить його потреби. Тому робоча сила, яка трудиться на суспільство, вільна чи мимоволі, завжди пасивна. У першому прикладі другий падпункт працівник не зацікавлений у виробництві, тому що. Виробляє для суспільства, не отримуючи при, при цьому того, що йому необхідне для задоволення своїх особистих потреб. Однак він продовжує трудитися без всякого стимулу, тому що змушений корити, підкорятися загальним умовам праці, існуючим у суспільстві. І в такому положенні знаходяться всі члени суспільства. У другому прикладі працівник трудиться не заради того, щоб виробляти, а заради отримання плати. Оскільки ж ця плата недостатня для задоволення потреб. То працівник або шукає іншого господаря, якому він може продати свою працю дорожче, а возмуще продовжувати працювати щоб вижити. І лише в третьому випадку ми маємо перед собою приклад того, коли працівник трудиться на пасивне і не з примусу. Оскільки в соціалістичному суспільстві відсутні можливості для приватного виробництва, що Перевищує особисті потреби індивідума і не допускається задоволення потреб одних за рахунок інших або за допомогою інших. І оскільки соціалістичне підприємство працює для задоволення потреб суспільства в цілому, третій приклад, отже, ілюструє здорову основу економічного виробництва. Однак, у всіх, навіть у самих несприятливих умовах, виробничий процес триває тому, що працівник повинен підтримати своє існування. Це наочно підтверджується тим фактом, що в капіталістичному суспільстві вироблений продукт зростає і зосереджується в руках кубки власників, які, не працюючи самі, експлуатують трудящих, вимушених брати участь у виробництві, щоб вижити. «Зелена книга» не тільки вирішує проблему матеріального виробництва, але й намічає шлях. До досягнення все вирішення проблем людського суспільства з метою остаточного матеріального і духового розкріпачення особистості і досягнення загального щастя. Інші приклади. Припустимо, що суспільне багатство складається з 10 умовних одиниць і число жителів також дорівнює 10. У цьому випадку на частку кожного доведеться 10 десятих, тобто одна одиниця спільного багатства. Але якщо якесь число членів товариства виявиться володарем більшої частки, то, отже, інші частина члени суспільства не матиме нічого, так як припадаючи на них частку частину спільного багатства була присвоєна іншими. Тому в експлуатарському суспільстві існують баті і бідні. Тепер, припустимо, що з п'ятьох членів даного суспільства кожен має по дві одиниці багатства. тоді п'ять інших не матимуть нічого. Тобто 50% членів суспільства виявляться позбавленим частиною спільного батства. Належно їм поправоскільки кожен з першої п'ятірки має додаткову частку, яка є законною часткою кожного з, другого, з другої п'ятірки. Якщо для задоволення потреб кожного члена суспільства достатньо однієї одиниці спільного багатства, тоже хто, хто володіє суспільним багатством в кількості, що перевищує одну одиницю, по суті, привласнює собі ческу інших членів суспільства. Оскільки ж його реальна честь перевищує одиницю суспільного багатства, необхідна для задоволення його потреб, тож він привласнює її з метою збачення. Збачення ж, можливо, тільки за рахунок потреб інших, за рахунок належної частки суспільного багатства. Саме в цьому криється причина існування людей, що прагнуть до збачення, які не витрачають а накопичать не подав необхідне їм для здоволення своїх потреб. Причина існування бідних і знедолених, тобто тих, хто не має засобів існування. Ви належне належно їм по праву учаску суспільного багатства. Це злодійство і грабіж. Більш того, це відкритий законний грабіж, відповідаючи жорстоким експлуатарським законам, які правлять даним суспільством. Надлишки, що перевищують потреби, теж повинні належати всім членам суспільства. Що стосується окремих осіб, то вони мають право робити накопичення, тільки за рахунок своїх особистих потреб, бо накопичення ці потреби є посяганням на суспільне багатство. Майстерність і старання умілих працівників не є для них підставою претендувати на чужу долю, проте вони можуть своєдею використовувати ці свої якості для задоволення своїх потреб і робити накопичення за рахунок власних потреб. Непрацездатні і неповноцінні від народжень люди повинні отримувати ту ж частку суспільного багатства, що й здорові. Суспільне багатство можна порівняти з постачальницькою організацією або з продовольчим складом, який щодня забезпечує певне число людей, провизією в кількостях необхідних для задоволення їх чи потреб. Кожен з них за своїм бажанням може відкладати з цієї кількості про запас. Тобто використовуючи свої можливості і вміння споживати, скільки вважає за потрібне, а решту приберегти той, же, хто використовує свої здібності, щоб роздобути з громадського складу зайва, є безумовно злодієм. Той, хто використовує своє вміння і спритність для присвоєння багатств, пон свою потребу, по суті, зазіхає на загальне надбання на спільне багатство, яке в даному прикладі порівнюється зі складом. Нове соціалістичне суспільство не допускає відмінності у частині, частині суспільного багатства, що пропадає на кожного члена. Особам, які працюють у сфері суспільних послуг, суспільство виділяє частину суспільного багатства, пропорційно їх праці. Частка кожного відповідає степені його участі у неданні громадських послуг. Таким чином перед нами новий досвід, народжений багатством чудового історичного минулого. Досить, що увінчує боротьбу людини за повне звільнення і щастя шляхом задоволення і потреб, за позбавлення від експлуатації іншими людьми. Досить, що ставить межі. сваволі, що прокладає шлях до справедливого розподілу суспільного багатства, коли кожен для задоволення своїх потреб працює сам на себе, не примушуючи працювати на себе інших і працюючи, не зазіхає на потреби інших. Така теорія задоволення потреб людини в ім'я визволення самої людини. Отже, нове соціалістичне суспільство не ще інше, як закономірний підсумок, що випливає з діалектики існуючих у світі несправедливих відносин, які природне породжують саме таке рішення проблеми. Ця особиста власність, призначена для задоволення особистих потреб людей, отримана без експлуатації інших людей і соціалістична власність, де виробники є партнерами у виробництві. Останнє приходить на зміну приватній власності. Соби інших, які працює що не зазихай потреби інших. Категорія довольняє потреб людини, ім'я визволення самого людини. Отже, ново соціалістичне суспільство. Ніщо інше, як у законномірний підсумок, що виплуває з діалектики, існуючих у світі несправедливих відносин, які природна породжують саме таке рішення проблем. Це особиста власність, призначена для задоволення особистих потреб людей, отримана без експлуатації інших людей, і соціалістична власність, де виробники є партнерами у виробництві, Остане приход на зміну приватній власності, заснованої на праці найманих працівників, позбавлених усіх прав на вироблений ними продукт. Власник оселів, в якому живе людина, за, за засобів пересування, якими він користується, засоби існування, на якій вона живе, частково або повністю обмежує свободу людини. Людина ж має бути вільною. А щоб бути вільною, вона сама повинна розпоряджатися своїми потребами. Той, хто то розпоряджається потребами іншого, розпоряджається ним самим, експлуатує його іноді супереч існуючому законодавству і поневолі його. Засоби здоволення основних особистих матеріальних потреб, починаючи з одягу, їжі і закінчуючи, закінчуючи, закінчуючи засобом пересування житло, є особистою і священою власністю людини, яка оренда тут неприпустима. Оренда цих коштів дає їх дійсному власникам, навіть якщо ним є саме суспільство, можливість втручатися в чуже особисте життя, розпоряджатися чужими нагальними потребами, йоджати чужою, з чужою свободою, позбавляючи людину щастя. Так власник одягу має право зняти їх з людини на вулиці і залишити його голим. Власник засобу пересування, яким той користується, може висадити його на перехресті. А власник будинку, де він живе, може залишити його без даху над головою щонайменше не серйозно намагатися управляти задоволенням не перших потреб людини з допомогою юридичних, адміністративних та інших заходів, оскільки задоволення їх є непорушеною основою суспільства, яка визначається його природними законами. Мета соціалістичного суспільства щастя людини», яке можна забезпечити лише за умов матеріальної і духовної свободи. У свою чергу досягнення свободи залежить від наскільки вільна людина розпоряджається коштами, призначеними для здоволення особистих потреб, і якою мірою їй забезпечена ця священна права. Іншими словами, кошти здоволення особистих потреб людини повинні бути її особистою власністю, вони можуть бути об'єктом стороннього зазіхання. В іншому випадку, людину охопляє неспокій, який позбавляє його щастя. Він втрачає свою свободи, оскільки живе в постійному страху, що хтось ззовні зробить замах на його основні життєві потреби. Поворот сучасних суспільств від принципу найманої операції до принципу рівноправного партнерства неминучий, як діалектичний результат непримиренності існуючих нині у світі економічних концепцій як неминучий і закономірний підсумок несправедливих відносин, на основі яких лежить система найманої операції, питання не вирішено донині. Зростає ще місці робіт робочих в капіталістичному світі, здатна перетворити капіталістичне суспільство з товариства найманої операції в суспільство рівноправного партнерства. Можливість здійснення соціалістичної революції починається з того, що виробники опановують своєю часткою виробленого продукту. У цьому випадку метою робітничих страків буде не підвищення заробітної плати, а допуск до участі у розподілі виробленого продукту. Відповідальна до положень зеленої книги це рано чи пізно здійсниться. Завершальним кроком з'явиться досягнення новим соціалістичним суспільством, стадія, на якій остаточно зникнуть прибуток і гроші, коли суспільство стане цілком продуктивним, а виробництво буде повністю задовольняти матеріальні потреби всіх членів суспільства. На цьому заключному етапі прибуток зникне сам собою і значить перестануть існувати гроші. Визнавати прибуток значить визнавати експлуатацію, оскільки саме це визначення відкриває безмежний простір для отримання. Прибутки, бо всі спроби обмерти його різними засобами. Це реформістські спроби, не здатні радикальним чином покінчити з експлуатацією людини-людиною. Остаточне вирішення проблеми – це знищення прибутку. Але оскільки прибуток є двигуном економічного розвитку, то він не може бути заснований адміністративним шляхом, а зникне в процесі розвитку соціалістичного виробництва і задоволення матеріальних потреб суспільства в цілому і кожного його члена, члена окремо, У кінцевому підсумку до зникнення прибутку веде прася в ім'я збільшення прибутку. Будинок обслуговують ті, хто в ньому живе. Домашня прислуга. У сучасному суспільстві домашня прислуга, незалежно від того, працює на за плату, або безкоштовно, знаходиться в арабському становищі. Це раби нового часу. Оскільки нове соціалістичне суспільство засноване не на зарплаті, а на принципі партнерства у виробництві, то домашня прислуга виявляється поза сферою дії природних соціалістичних законів, бо вона зайнята не в області виробництва, а в сфері обслуговування, яка не виробляє матеріальних благ, що підлягають, загідно природному соціалістичному закону, розділу на рівні частки. У сили цього домашні слуги змушені працювати за плати, в крайньому випадку навіть без неї. Оскільки наймані працівники в селі ті обставини, що вони труються за плати є свого роду рабами, і оскільки домашня прислуга знаходиться на більш низькому ступені в порівнянні з найманими працівниками, зайнятими в різних господарських установах і підприємствах, то домашня прислуга повинна бути звільнена від рабства у суспіль... суспільстві найманої праці, у суспільстві рабів, в першу чергу. Домашня прислуга, як суспільне явище, перейшла на зміну рабам. Третя сусвітна теорія вказує масом шлях до остаточного позбавлення від гноблення. Поневолення експлуатації політичного та економічного панування в ім'я побудови суспільства, що об'єднує всіх людей. Суспільство, в якому всі люди вільні оскільки всі вони в ім'я остаточні і повної перемоги свободи, мають рівні права, владу, багатство і зброю. Це головне. Зелена книга вказує масам найманих працівників і домашніх слуг шлях до звільнення в ім'я свободи людини, тому потрібно боротися за позбавлення домашніх слуг від акобравства і перетворення їх на партнерів, зайнятих у сфері матеріального виробництва. Продукція кова – Ділиться на частини по числу елементів виробництва. Житло має вслуговуватися тими, хто в ньому живе. У тих випадках, коли участь працівників все ж необхідна, домашня робота повинна виконуватися не, при... не прислугою, що працює за плату або безкоштовно, а працівникам, які користуються правом прасування по службі та мають такі ж соціальні та матеріальні гарантії, як і інші працівники сфери суспільних послуг. Шлюс. Частина третя. Громадський аспект третьої засвітньої теорії. Громадський, тобто національний, фактор є двигуном історії людства. Основою історичного розвитку є громадський зв'язок, який об'єднує людей спільноти, починаючи з сім'ї і закінчуючи племенем і нацією. Герої історії – це особистості, які жертвують собою в ім'я спільної справи. Іншого визначення бути не може. Питання в тому, яка це справа. Вони жертвують собою заради інших. Але хто такі ці інші? Інші – це пов'язані з ними люди. Зв'язок між особистістю і колективом є зв'язок громадський. Іншими словами – взаємний зв'язок людей. Основа, що створює національну спільність – національна самослідомість. Отже, ці проблеми – суть проблеми національні. Національний зв'язок є зв'язком громадським, тобто зв'язком між спільнотами людей. Слово «суспільне» – Поход від того самого кореня, що є слово «спільнота», слово «національний» сходить до того ж кореня, що є слово «нація». Отже, національний зв'язок – це зв'язок людей, як частина нації один з одним. У сили цього громадський зв'язку – це національний зв'язок. Как зубут. Мне так и треба. Так треба. Чи вар ти варіат, Ти думаєш, що Бог дасть їм помирать? Не пи наших душ, наших душ. Могла дощі не чува. Успокої неба жила Молодости не чула, Успокої не пожила, Мы разом збудуємо Свободних людей Кахать. Счастливейший час наш час, деты парят, народу встают, ты душ, что бог, бах, ты похе помру, Не пи наших душ, наших душ. Спільнота, незалежно від своєї чисельності, передбачає певну національну сукупність, а нація являє собою спільнотою. Ми не входимо тут у деталі визначення поняття спільноти і не розглядаємо її як явище тимчасово, незалежно від національних зв'язків між її членами. Під словом «спільнота» ми маємо на увазі явище постійне, яке визначається національними зв'язками. Всі існуючі в історії рухи – це завжди масові, тобто колективні рухи, тобто рухи членів даної спільноти в ім'я своїх інтересів, наприклад, в ім'я своєї незалежності від іншої спільноти, з тим, щоб кожна з них могла виступати як самостійне суспільне утворення. Рухи людських спільнот завжди є рухами за незалежність, коли Пригноблена або безправна спільнота прагне до самоствердження, до звільнення від своєї залежності від іншої спільноти. Що ж стосується боротьби за владу, то вона, як показана в першій частині «Зеленої книги», в лапках, політичний аспект третьої сусідній теорії відбувається серед спільноти на різних рівнях, аж до родини. Рух спільноти – це рух певної сукупності людей в ім'я своїх інтересів. Оскільки окрема спільнота при чинному процесі природного формування єдина, вона має однакові суспільні потреби, які можна забезпечити спільно. Ці потреби, правда, права, вимоги, цілі є не індивідуальними, а навпаки спільними для сукупності людей, пов'язаних єдиною національною приналежністю. Тому ці рухи називаються національними. Національні визвольні рухи сучасної епохи є громадськими рухами, вони триватимуть до, до тих пір, поки кожна національна спільнота не визволиться від панування іншої спільноти. Іншими словами, світ нині переживає одну із звичайних стадій історичного процесу, стадію національної боротьби в ім'я торжества національної самосвідомості. Така історична правда військового суспільства – це громадська істина. Іншими словами, основою руху історії є національна боротьба. Громадська боротьба, оскільки вона, будучи першопричиною і Основою всього закладена в самій породі людської спільноти, породі національної спільноти. Більш то, складаючі породи самого життя, вона є найпотужнішим з усіх факторів розвитку. Не тільки люди і більшість інших живих істот також живуть як спільноти. Спільнота – це основа існування у світі живих істот. Національна самослідомість – це основа збереження націй. Нації, що втратили національну самосвідомість, сперечені на загибель. Проблема національних меншин, як одна з політичних проблем сучасного світу носить суспільний характер, оскільки меншини – це народи, які втратили національну самосвідомість. Як наслідок підрубали саму основу свого існування. Громадський фактор – це фактор життя, чинник існування. У силу цього він є природним і автономним двигуном національної спільноти, що забезпечує її існування. Національна самосвідомість у світі людини, у світі всього живого, можна уподобати. Упо... Дібнати сили тяжіння в світі неживої природи і небесних тіл. Якби сонце втратило силу тяжіння, складаючи його гази, розсілося б у просторі, і сонце перестало б існувати. В основі існування сонця лежить монолітність цих газів. Таким чином, основою існування є фактор єднання. Громадський фактор, тобто національна самосвідомість, це фактор єднання будь-якої спільноти. Метовими спільноти борються заради національної єдності, вбачаючи в ньому гарантію свого існування, національний фактор, тобто громадський зв'язок, спонтанно спонукає національну спільність людей до самозбереження, подібна до того, як сила тяжіння спонук, спонтанно зберігає фізичне тіло, утримуючи його частини в єдиній масі навколо ядра. Звільнення частинок, що лежить в основі теорії створення атомної бомби, виникає в результаті розщеплення ядра, що є джерелом тяжіння для електроніки рухається навколо нього, коли єдність цих частинок руйнується і сила тяжіння втручається, кожна частка стає вільною. На чому і заснований принцип дії атомної бомби? Така природа всіх речей – це непорушний закон природи, ігноруючи його, аби суперечивши йому людина порушує хід життя. Хід життя людей також порушується, якщо національна самосвідомість як суспільний чинник, як фактор взаємного тяжіння і основа існування Спільноти ігноруються або вступають з ним у партиріччя. За ступень впливу на єдність даної спільноти з суспільним чинником може змагатися тільки релігійний фактор, який іноді роз'єднує національну спільноту або навпаки об'єднує спільноту, що належить до різних національностей. Але в кінцевому рахунку верх завжди бере громадський фактор. Так було протягом всієї історії. Історично кожна національна спільнота повинна мати свою релігію. Тільки за цією умовою можлива гармонія проте в житті справи йде інакше, і саме в цьому полягає справжня причина конфліктів і нестабільності в житті народів в ріжні епохи. Основоположний принцип зводиться до того, що кожен народ повинен мати свою релігію. Ми, українці, маємо свою власну релігію і м'який рун віра. Винятки лише підтверджують правила. Подібні винятки створюють ненормальне становище, яке стає справжньою причиною конфліктів всередині єдиної національної спільноти. Єдиний шлях до ліквідації цих конфліктів – відновити порушені природне правила, що свідчить, що кожна нація повинна мати свою власну релігію, і ми, українці, її маємо. Тільки тоді спільний чинник прийде у відповідь з релігійним фактором і буде відновлена гармонія. Життя людських спільнот стабілізується і буде розвиватися в потрібному напрямку. Шлюб. Це інститут, який надає на суспільний чинник як позитивний, так і негативний вплив. Хоча як чоловіки, так і жінка мають природне право вільного вибору, проте шлюб всередині однієї спільноти зрозуміло зміцнює єдність при її єдні, повномірному росту, гармонує з суспільним чинником. Сім'я для людини як окрема особистість, сім'я важливіша держава. Людство має справу з таким поняттям, як особистість а нормальна особистість з поняттям «сім'я». Сім'я – це колиска людини, її очі дім, її соціальний захист. Спокійно, людство – це особистість і сім'я. Але ж ніяк не держава. Людство не знає такого поняття, як держава. Держава – це штучний, політичний, економічний, а іноді і військовий устрій ніяк не пов'язане з поняттям людства і не має до нього жадного відношення. Сім'ю у світі природи можна цілком порівняти з окремою рослиною, яка є основою рослинного світу. Культивування рослин на плантаціях, у судах і тому подібне носить штучний характер і немає нічого спільного з природою рослин, що складається подібно родини з безлічі гілок, листя і квіток. Те, що політичні, економічні та військові чинники пристосували безліч сімей до існування в рамках держави, не мають до людства жадного відношення. Будь-яка ситуація, вставини або захід, які ведуть до розпаду сім'ї, або її виродження, не тільки негуманії суперечить природі, але й її насильство над природою, подібне до того, як обламування його краслини або берування його квіток і листя призводить до в'янення та загибелі рослини. Суспільство, де в силу якихось умов існує загроза єдності сім'ї та існування подібне плантації, де рослини можуть бути висмикнуті з коренем, засохнути від нестачі вологи або загинути від вогню і посухи, або просто зів'януте. Лісське суспільство, подібне квіточому саду або, або оброблені ниві, до рослини розвиваються природно, цвітуть, дають. Зав'язь йдуть у ріст. Процвітающе суспільство – це суспільство, в якому людина природно розвивається в умовах сім'ї. Суспільство, в якому процвітає сім'я, з якою людина пов'язана міцними узами. Людина подібна леску, який міцно сидить на гілці. Існування його без гілки неможливо. Так і існування людини поза сім'єю. Позбавлена сенсу суспільного змісту. Якщо людське суспільство стане коли-небудь суспільством без сім'ї, воно буде суспільством-бродяг і вподобиться штучно вирощуваній рослині. Плем'я. Плем'я – це та ж сім'я, але яка виросла в зростання потомства. Тобто плем'я – це велика сім'я. Наце – це плем'я, але плем'я, яка виросла в результаті збільшення потомства. Тобто наце – це велика плем'я. Світ. Це нація, але нація, яка розділилася на безліч нації в результаті зростання населення. Тобто світ це велика нація. Зв'язки, які формують сім'ю. Це ті ж зв'язки, які формують плем'я. Нації, світ, які в міру збільшення чисельності цих спільнот ці зв'язки стають більш слабкими. Людство це міжнаціональні зв'язки. Нація це міжплемені зв'язки. Плем'я плем'я це міжсемейні зв'язки. Міцність цих зв'язків знизу вору слабша, це відома істина, заперечити яку неможлива. Отже, громадський зв'язок, спальність, єдність, любов і прихильність на рівні сім'ї і міцніші, ніж на рівні племені, на рівні племені міцніші, ніж на рівні нації, і на рівні нації міцніші, ніж на святовому рівні. Інтереси, привілеї, ценності та ідеали, які визначаються цими громадськими зв'язками, існують там, де ці суспільні зв'язки безумовні і міцні за самою своєю природою. Тобто на рівні сім'ї вони міцніші, ніж на рівні племені. На рівні племені міцніші, ніж на рівні нації. І на рівні нації міцніші, ніж на світовому рівні. Міро того, як зникає сім'я, плем'я нація і людство втрачаються спільні зв'язки, а разом з ними втрачаються цінності, привілеї та ідеали, тому щоб мати можливість користуватися цінностями, привілеями та ідеалами які створюються взаємозв'язком, згуртованістю, єдністю, прихильністю любов'ю на рівні сім'ї, племені, нації і всього людства. Для людського суспільства надзвичайно важливо зберегти згуртованість як на рівні сім'ї і племені, так і на національному та світовому рівні. У соціальному плані, з точки зору взаємозв'язків, взаємного милосердя, солідарності та інтереси, сімейного суспільства, переважніше суспільства племеного, племене переважніше суспільства національного, національне переважне інтернаціонального. Плюс перевага племені. Оскільки племя – це велика сім'я, то воно забезпечує своїм членам ті ж матеріальні потреби і соціальні переваги, що є сім'я своїм членам. Племе ⁇ це сім'я на наступній стадії. Необхідно підкреслити, що людина поза сім'єю може і не довести себе негідно, що вона зробила б в родині. Однак, оскільки сім'я невелика, вона не відчуває над собою її контроль. Інакше відбувається справа в рамках племені, де члени не відчувають себе вільними від контролю. Виходячи з цих міркувань, плем'я виробило для себе, для своїх членів, норми поведінки, адат, -ад, які стали нормою суспільного виховання, що володіє більшими достоїнствами, ніж будь-яке шкільне виховання. Плем'я – це соціальна школа, в якій людина з дитинства засвоє сукупність принципів, які з часом стають життєвою нормою поведінки і в міру дорослішання рефлекторно закріплюється його свідомості. Інакше до справа з навичками і знаннями, що закріплюються в процесі формального виховання і навчання, які в міру того, як людина доросліша поступово втрачаються. Бо ці формальні привич... навички, отримані емпірічним шляхом, людина розуміє, що вони прищеплені і штучно. Племя – це природний соціальний захист людини, що забезпечує його соціальні потреби відповідно до прийнятих соціальних традицій. Племя колективно забезпечує викуп своїх членів, спільна плат штраф, спільна мстит за них колективно їх захищає, іншими словами здійснює їх соціальний захист. Кровна спорідненість є основним, але не єдиним фактором формування племені, скільки існує ще і приєднання. Часом відмінності між членами племені, пов'язаними кровною спорідненості і тими, хто приєднався до племені, зникають, і племе стає єдиним за соціальною і етнічною освітою, проте ця єдність у першу чергу заснована на кровній спорідненості і спільними походженнями. Нація. Нація забезпечує людині більш широкий політичний і національний захист, ніж племе. Трайбалізм, тобто відданість своєму племені, підриває національне почуття, послаблює відданість своєї нації, ідеї йде на шкоду, точно так само, як відданість людини-родині, завдає шкоди його відданість своєму племені, послаблює її. Національний фанатизм, навіть у тій мірі, в якій він притамані націю, являє собою загрозою людства. Нація в рамках всесвітнього співтовариства – те ж, саме, що сім'я в рамках племені, чим сильніше взаємно ворожнечення між родинами. Складовими племені. чим сильніші внутрішньосімейні зв'язки, тим більшу загрозу сім'я представляє для племені. Аналогічне явище відбувається і всередині родини. Чим сильніше неприязнь між її членами, тим наполегливіше кожен з них відстоює особистий інтерес. Чим більше, тим більше загроза виникає існування родини. Якщо племена, що творять нас, ворогують і кожне плем'я наполегливо відстоює тільки свої інтереси. Існування наці ставиться під загрозу, національний фанатизм, застосування національної сили проти слабких націй, а також прогрес однієї нації в результаті захоплення надбань, інші носить зло і шкоди всьому людству. Тим не менш, сильно поважаєш себе людина, свідома особисту відповідальність, необхідна і корисна для, сі... для родини. Сильно поважаєш себе родина, свідома свого значення в соціальному матеріальному відношенні, корисна для племені. Розвинена цивілізована продуктивна нація корисна цілому світу. Політична і національна структура деградує, якщо пускає здоріння соціальних категорій, тобто до родинного та племінного рівня взаємодіє з ними і приймає їх до уваги. Нація це велика сім'я, що пройшла шлях розвитку від племен до сукупності племен, що має спільне походження або злилися воєдина в сілі спіль... спільності долі. Родина може стати нацією, тільки пройшовши стадію племені, ділення – ділення племені і далі стадію змішування племен. Цей соціальний процес носить тривалий характер, однак природний хід часу, сприяючи з одного боку встановленню нових націй, призводить з іншого до дроблення старих. Разом з тим історичною основою освіти, Будь-якою НАСА залишається спільність походження і спільність долі. Причому єдність походження відіграє чільну ролю, а спільність долі – другорядну. Нація це не тільки спільнота походження, хоча це ознакає вихідною. Нація являє собою історично сформований людський конгломерат, що мешкає на одній території, що чинить єдину історію, що створює єдину культурно-спадщину і має єдину долю. Таким чином, крім фактора кровної спорідності, для формування нації в кінцевому рахунку важливий факт злиття на основі спільності долі. Але чому можна на карти світу одні великі держави зникають, а на їх місці виникають інші? Чи лежить в основі цього політична причина, яка не має відношення до суспільного аспекту третьої світньої теорії? Або це причина суспільного характеру, безпосередньо пов'язана з даним розділом «Зеленої книги». Давайте подивимося. Без мер... Безперечно, сім'я є соціальне, а не політичне утворення. сам саме відноситься до племени, оскільки воно є собою родиною, яка розрослася в результаті зростання потомства і перетворилася в безліч родин. Нація це, це чисельно виросле племя, роздрібнене, роздрібнене на нові покоління, і нові племена. Нація також є соціальним утворенням, в основі якого лежать національні зв'язки, плем'я – соціальне утворення, що виникло на основі плем'яних зв'язків, сім'я – соціальне утворення на основі сімейних зв'язків, соціальними утвореннями є і нація світу, спаєне людськими зв'язками. Все це аксіоматично. Держава ж є політичним утворенням. Держави утворюють політичну карту світу, але все-таки чому від століття до століття ця карта змінювалася? Причина в тому, що держава як політично утворення може відповідати громадським зв'язкам або не відповідати. Якщо держава однонаціональна, то вона існує довго і без змін, а якщо в результаті колонізації ззовні або занепаду вона змінюються, то під гастами національної боротьби, національне відродження, національної єдності виникає знову. Якщо ж держава як політичне утворення об'єднує більш однієї нації, то її політичні структури в результаті прагнення кожної нації до національної незалежності розвалюються, так сталося з відомостовими імперіями, бо всі вони представляли собою сукупність нації, кожна з яких своїх націоналістичних устрімлінь стала домагатися незалежності. Що я призвав до розпаду імперій, як політичних утворень, а утворюючи їх елементи, прийшли у відповідність зі своєю громадською основою? Яскраві докази цьому ми знаходимо протягом всієї історії світу. Але чому ж тоді на основі об'єднання різних націй виникають імперії? Справа в тому, що держава на племені нації є не тільки громадським утворенням. Держава – це політичне утворення, що виникає під впливом цілої низки факторів, вихідним і основним з яких є національна самосвідомість. Національна держава – це єдина політична форма, відповідаючи природному громадському зв'язку. Така держава може існувати вічно. І як? Що не стане об'єктом посягання іншої більш сильної нації? Або якщо політична структура такої держави не піддасться впливу з боку суспільної структури, а саме з боку племен, кланів чи сімей. Якщо політична структура потрапляє у підпорядкування романською, племіною, клановою або общиною, відпадає. І підпадає під вплив, вона розкладається іншими чинниками, що формують державу. Мається на увазі, не проста однонаціональна держава. Є релігійні, економічні та військові чинники. Єдина релігія може об'єднати в одну державу кілька націй. Об'єднання, можливо, також сил економічної необхідності і військових завоювань. Таким чином світ стає свідком того, як держава або імперії, що існували в одну епоху, зникають в іншу. Якщо національний дух виявляється сильнішим релігійного духу, то боротьба між різними націями, до цього об'єднаними однією релігією, посилюється кожна з цих націй домагається незалежності, повертаючись до властивої і суспільної структури, а імперія зникає. Потім, коли релігійний дух перемагає над національним духом і різні нації об'єднуються під прапором єдиної релігії, відбувається зворотне, далі знову вверх національний дух і тому подібне. Всяка держава, що об'єднує кілька націй в силу діючих релігійних, економічних, військових та ідеологічних причин і факторів, буде роздиратися національним боротьбою, поки кожна не отримає незалежність, тобто поки суспільний чинник остаточно не восторжествує над політичним. Таким чином, незважаючи на те, що існування держав продиктовано політичною необхідністю, основою життя людини становить сім'я, племя, нація і нарешті все людське суспільство. Громадський фактор – це основний і постійний фактор. Цим фактором є національна самосвідомість, тому необхідно робити упор на соціальну дійсність. приділяючи увагу родині заради виховання нормально розвиненої людини, далі племені, як громадському захисті, як природній соціальній школі, де людина крім родини отримує своє спільне виховання, а потім і наскільки людина осягає справжній сенс соціальних цінностей через родину і племені, що є природними громадськими утвореннями, які виникли без втручання ззовні. Отже, увага до родини заради людини, увага до племені заради родини і тим самим заради людини, увага до нації і національна самосвідомість. Оскільки національний фактор, як фактор громадської Громадський є дійсним і постійним двигуном історії. Ігнорування національних зв'язків людських спільнот і створення політичних систем, що йдуть в розріз з соціальною дійсністю, може носити тільки тимчасового характеру, оскільки такі системи неминуче впадуть під впливом соціального чинника, тобто під впливом національних мотивів. Насе це це не надумані схеми, а істини, які складають справжню основу життя людини. Щоб не помилитися, кожна людина в цьому світі має усвідомити це і відповідно діяти. Знання цих непорушних істин необхідне для того, щоб уникнути будь-яких відхилень і промахів, не порушувати плину життя людських спільнот через нерозуміння і неповаги основ людського буття. Шлюс! Марра. Жінка — це людина, чоловік — теж людина. Це безперечна і очевидна істина. Отже, жінка і чоловік — в рівній мірі люди. І робити відмінності між ними як людьми — це явна і нічим не виправдана несправедливість. Жінка, як і чоловік, їсть і п'є, Ненавидить і любить, мислить, вчиться і розуміє. Жінці, як і чоловікові, потрібен дах над головою, одяг і засіб пересування. Жінка, як і чоловік, відчуває почуття голоду і спраги. Як і чоловік, жінка живе і вмирає. І все-таки чоловік – це чоловік, а жінка – це жінка. Чому? Чому людське суспільство не складається з одних чоловіків або з одних жінок, а складається з тих і інших? Тобто чоловік і жінка створені самою природою. Чому ж природа не створила тільки одних чоловіків або тільки одних жінок? В чому відмінність між чоловіками і жінками, тобто між чоловіком і жінкою, в чому природа створила їх абох? Очевидно, існування їх абох чоловіка і жінки одночасно є природною необхідністю. Отже, кожен із них не такий як інший, значить відмінність між ними зумовлення самою природою, що підтверджується існування на Землі їх обох одночасно. Звідси випливає, що кожному з них призначена своя особлива роля, відмінна від ролі іншого. Тому кожен з них повинен мати умови для виконання своєї ролі, відмінної від ролі іншого, якому теж необхідні для виконання призначеної йому природної ролі інші умови, щоб зрозуміти, яка вона, ця роль, необхідно з'ясувати, в чому полягає відмінність організму з чоловіка, чоловіка і жінці, тобто яка відмінність? Тобто, які відмінності закладені в них самої природою? Жінка особа жіночої статі. Чоловік особа чоловічої статі. У силі цього, жінка, як каже лікар-гінеколог, має менструацію, тобто регулярне захворювання у вигляді щомісячних кровотеч. Чоловічому організму ці явище не властива. Жінка, будучи за природою істотою жіночої статі має щомісячні кровотечі. Якщо ж цього не відбувається, значить у неї настала вагітність. У період вагітності жінка перебуває у хворобливому стані майже рік. У цей час вона позбавлена можливості займати своєю звичайною діяльністю. Процес пологів, нормальних або передчасник, прив'язаний для жінки з родовими муками. Далі жінка готує свої дітьми рудьми, що з нормальних умов триває, Близько двох років. Процес природного годування означає, що дитина перебуває при матері і мати при дитині, що також позбавляє жінку можливості займатися звичайною діяльністю, оскільки в цей період вона несе безпосередню відповідальність за немовля і допомагає йому, коли відправили його життєвих функції. Бо без її допомоги дитина загине, чоловік вже від усього цього вільний. Таке судження лікаря-спеціаліста. Ці природні дани, які спричиняють природну відмінність між чоловіком і жінкою, уневажливлюють рівність між ними і в той же час укладають необхідність одночасно існування їх обох і чоловічих і жіночих особин. Кожному з них в житті відведена особлива роля або функція, відмінна від ролі і функції іншого, і жоден з них жодним чином не може замінити іншого, тобто чоловік не може виконувати функції, призначені природою жінці. Взяти до уваги, що ці біологічні функції для жінки важкий тягар, поєднаний з чималою витратою сил і муками, однак без тієї функції, яку виконує жінка, перпинилося б людське життя. Ця функція замовлена самою природою, це прийнята жінкою, не прийнята жінкою добровільно і не нав'язана їм дій кимось. Крім того, ця функція обов'язково бо без не перерветься життя роду людського. для запобігання зачаття, утворюючого людське життя. Довільне втручання при пологах. Існує також довільне втручання при годуванні. Проте всі ці віде втручання, ланки в одного ланцюга дій, спрямовуваних протипродного життя. крайньо межею чого вбивства, коли жінка, не бажаючи завагітнювати, народити, годувати дитину, вбиває в собі свого, свою сутність що не відрізняється від будь-якого іншого виду стороннього втручання в саму природу життя, що виражається в даному випадку в вагітності, пологах, годуванні, материнстві, шлюбі, хоча масштаби такого втручання різні. Тенденція, і... Тенденція позбавити жінку її природної ролі матері і замінити її, як жінка ясними, коли початок відмови від гуманового людського суспільства, Веде до перетворення його в біологічне суспільство, що живе штучним життям. Відділено дітей від своїх матерів і отримане їх у яслах, перетворює їх на подобу курчат. Причому самі ясли можна порівняти з птахофермою, -пс де відгодовують інкубаторських курчат. Тільки природне материнство, коли дитину виховує власна мати, допустима допост... в людському суспільстві. І узгоджується з природою людини та її гідністю. Дитина повинна рости в сім'ї, в суспільстві матері-батька, братів і сестер, а не на птахофермі. Курчатам, як і іншим представникам тваринного світу, теж потрібно мати. А вирощування їх на птахофермах, які те саме, що я затримує їх природний розвиток, М'ясо такої птиці схоже на штучне, воно неприємне на смак і, можливо, некорисне тому що цей птах ріс в штучно створених умовах і не знав материнської турботи. М'ясо дикої птиці смачне і поживне, тому що вона росла в умовах природної материнської турботи і отримала нормальне харчування. Діти, які не мають сім'ї та даху над головою, виховуються суспільством. Тільки для цих дітей суспільство створює ясно та інші подібні установи. Опіка суспільства над ними переважніше опіки окремих осіб, які не є їхніми батьками. Якщо провести дослідження, щоб визначити природну схильність дитини і з'ясувати, кого він вважає за кращу матір або дитячу ферму, дитина без вагань вибере матір. Оскільки від природи дитина відчуває потяг до своєї матері, то саме Мати є для нього природним і ідеальним захистом. Відривати дитину від матері і відправляти її в ясну, значить чинити над нею насильство, перешкоджати нормальному природному потягу. Природний розвиток – це нормальний, вільний розвиток. Заміна матері яслями – насильницька дія, яка протидіє свободі нормального розвитку. Діти, яких відправляють у ясла, йдуть туди або з примусу, або по своєму дитячому нерозумінні. І відправляють їх туди з причин виключно матеріального, матеріального, а не соціального порядку. Якщо не вдаватися при цьому до примусу і не використовувати їх наївність, діти не пішли б в дитячий садок, а залишилися б зі своїми матеріалами. Це негуманне і протипроводне дійство має лише те виправдання, що жінка поставлена в умову, що не сприяє природі, тобто вона змушена виконувати функції не соціальні, що суперечні, призначені як матері. Жінка, яка в силу її природи, властив функції, відмінює функцію чоловіка, повинна бути поставлена в інші, ніж чоловікомовою, щоб мати можливість здійснювати ці природні функції. Материнська функція притамана жінці, а не чоловікові. тому безумовно не можна відлучати дітей від матері. Будь-яка спроба розлучити їх з матерію, є насильство і своїлля. Мати, яка відрікається від материнських Обов'язково діє всупереч своєму життєвому призначенню, визначеної природою, і повинні бути забезпечені всі необхідні права і сприятливі умови. Причому всяке насильство з метою змусити жінку виконувати природні функції в нормальних умовах має бути виключена. Одне в даному випадку суперечить іншому. Вимушена відмова жінки від виконання природних функцій по народженню і вихованню дітей означає, що жінка є жертвою насильства та своволі. Жінка, яка повинна виконувати роботу, що робить її не здійснювати свою природну функцію, не примушується до цього своїми потребами, бо потреба визначає свободу. До числа сприятливих обов'язкових умов, необхідних для того, щоб жінка могла виконувати своє природне призначення, відмінне від призначення чоловіка, відносяться ті умови, які необхідно створити жінці, що у стані вагітності. Коли вона носить у своєму лоні дитину, Бо це обмежує фізичні можливості на людяне ставити жінку, що знаходиться на цій стадії материнства, умови несумісні з її станом, наприклад, примушцією до фізичної праці, яка для жінки розплатить за зраду своєму призначенню як матері, або ж податком, які вона платить за вступ до чужного чуж... чуж... її природі світу чоловіків. Переконання... Відділювана сама жінка, що вона займається фізичною працею, по добрій волі, не відповідає істині. Насправді вона, сама того не усвідомлюючи, займається не тільки тому, що жорстоке матеріальне суспільство поставило її в безвихідні умову і змусило її підкорятися цим умовам, хоч і вона і вважає, що вільна вибрати. Так, приіснуючому нині принципі рівності між чоловіком і жінкою, у всьому жінка не має свободи вибору. Велика омана по відношенню до жінки в самому виразі у всьому, оскільки воно зводить на невесті першорядні природні особливості, які відрізняють жінку від чоловіка і визначають її природне місце в житті, рівність між жінкою і чоловіком в перенесенні ваги коли жінка перебуває в стані вагітності, свавілля і жорстокість, рівність між ними в дотриманні посту і пов'язаних з ним труднощів, труднощів уперед, коли жінка годує, свавілля і жорстокість, рівність між ними при виконанні брудної роботи, згубної для жіночої краси, несумісної жіночісті, свавілля і жорстокість. Навчання жінки-професія, яка на праці, що супереччі природи також свій жорстокість. Чоловік і жінка рівні в усьому, що стосується людських відносин. Так не припустимо, щоб він чи вона одружувалася проти своєї волі, або розривали шлюб без справедливого суду, або без або пільної згоди поза судом. Жінка є господині дому, бо будинок один з нормальних обов'язкових атрибутів жін, жінки. Жінки впірод вагітності, пологів та догляду за дитиною. Жінка-господиня материнського даху над головою, тобто дому, материнство і природний стан. Позбавляти дітей матері або позбавляти жінку дому свавілля. Жінка особа жіночої статі. А це означає, що біологічна природа, відміна від природи чоловіка, в силі цієї природи, жінка має якості. У корені відміна від якості чоловіка, як за зовнішнім виглядом, так і по суті. Жінка зоні відрізняється від чоловіка, подібно до того, як у тваринному і рослинному світі всяка особа жіночої статі відрізняється від особини чоловічої статі. Це безперечний факт природи. Чоловічі особи, особи на світі рослин і тварин Заправду своє сильні і грубі, тоді як жіночі, та у світі рослини у світі тварин, і у світі людей заправди своє красиві і ніжні. Це одвічне загально поширення реальності, відповідно, до яких створені живі істоти, іменовані людьми, тваринами та рослинами. По розбіжності у будові тіла, згідно з, із законами природи, чоловіче особина є носієм. Грубої сили тому, що вона створена саме для цього. А жіночі також по природі є носим краси і ніжності, тому що створена для цієї ролі. Це природне правило справедливе, бо з одного боку воно природне, а з іншого є основним правилом свободи, оскільки все суші створене вільним. Тоді як будь-яке втручання, яке суперечить правилу свободи, є свавіллям. Нехтування природними особливостями, довільний вихід за їх межі – означає нехтування цінностями самого життя і його знищення. Саме так все створено природою відповідно до кругообігу від моменту народження до смерті. Всяка жива істота народжується, живе і вмирає. Все життя від початку до кінця ґрунтується на природному законі природи, який не передбачає ні примусу, ні вибору. Він природний, у ньому закладена природна свобода. У світі тварин, рослин, людей, згідно одвічної течі життя, обов'язково існують чоловічі і жіночі особини. Вони не тільки існують, але і неодмінно здійснюють функції, для яких вони створені, і які повинні виконуватися повну міру. Якщо ж цього немає, то, значить, сила якихось обставин природний плин життя порушено. Однак майже всюди в світі ролі жінки-чоловіка в житті людської спільноти в результаті спроб перетворити жінку в чоловіка змішуються. Це насильство над природою, котра визначила, що кожному на природному законі природа, який не передбачає примусу ні вибору. Він природно, у ньому закладена природна свобода, у світі тварин, рослин, людей. Згідно відвічної течі життя обов'язково існують чоловічі і жіночі особини, вони не тільки існують, але надмінно здійснюють функції, для яких вони створені, які повинні виконуватися повну міру. Якщо ж цього немає, значить сила якихось обставин, природний плин життя порушена. Однак. Майже всюди в світі ролі жінки-чоловіка в житті людської спільноти в результаті спроб перетворити жінку в чоловіка змішуються. Це насильство над природою, котре визначило, що кожному і чоловікові, і жінці належать своє особлива роль. Все інше – регрес, це тенденція против, противної природи, вона крушить правила свободи, звернена проти життя і законів існування. Чоловік і жінка – повинені ухильно виконувати призначену їм роль, заради якого вони з'явилися на світ. Ось який хоча б частковий відстав від, від, від, від їм ролі, пояснюється лише вимушеними винятковими обставинами, тобто відбувається в силу нормальних умов. Жінка, яка уникає вагітності або шлюба, або отримується від природного прагнення бути красиво-ніжно за станом здоров'я, Відмовляється від своєї природного призначення, з причин вимушеного характеру. Жінка уникає вагітності шлюбу, материнства і тому подібне через свою роботу, виступає відступається своєї природні функції в силу вимушених обставин, жінка уникає вагітності, шлюбу материнства і тому подібне без відомих причин відмовляється виконувати свою природну роль в силу вимушених обставин морального порядку. Таким чином, небажання чоловіка або жінки виконувати своє природно житєве призначення, може мати місце тільки в нормальних умовах, що суперечить закону свободу і загрожує, і загрожує самому людському існуванню. Тому що покінчити з матеріальними умовами, які заважають жінці виконувати своє природне призначення, і спонукають займатися чоловічою працею, ім'я принципу рівноправності з чоловіком, необхідно здійснити. Переворота в сусідньому масштабі, немає сумніву, в тому, що такий переворот, особливо в промислово розвинених суспільствах сила інстинкту самозбережена неминучі, він відбудеться навіть без впливу зовнішніх джерел, агітації таких, як є кітаб Все існує, нині суспільство, бачить у жінці тільки товар, схід розглядає її як предмет купив і продажу. Захід же відмовляється визнавати в ній. Жінку. Спонукати жінку виконувати чоловічу роботу, значить згзіхати на жіночість, відпущення її природою заради необхідності продовження життя. Чоловіча праця пригнічує красу, якою природа наділила жінку для виконання її основного призначення. Жінка не створена для невластивої праці. Аналогія цьому – суцвіття рослин, що існують для того, щоб відбувався процес запилення і з'являлося насіння. Якщо знищити квітку, рослина втратить здатність виконувати своє життя і життєво призначення. Яскраве природне забарвлення самок, метеликів, птахів та інших представників тваринного світу створено природою ім'я великої мети життя. Тим часом, займаючись чоловічою працю, заперечуючи своє призначення та нехтитуючою красою, властивою як жінці, жінка перетворюється на чоловіка. Жінка повинна володіти повними правами, виключаючи право на перетворення на чоловіка, відмову від своєї жіночості, нести. Усилу різній фізичній будови функції органів чоловіка і жінки також різні. Расхідність їх функції зумовила відмінність темпераментно-психічного складу, нервової системи і статури. Жінка масійна, приваблива, плаксива, безка. Природа створила жінку ніжною і слабкою, чоловіка жорстоким і грубим. Ігнорування природних відмінностей між жінкою і чоловіком, зміщання їх призначення – тенденція, яка повністю суперечить засадам цивілізації і вічним законам природи. Вона підриває основи життя людини є справжня причина всіх в його громадському житті. Сучасне індустріальне суспільство, пристосувавши жінку для виконання чоловічої фізичної роботи, на її жіночності і природному життєвому призначенню, як матері та джерела краси і спокою, це не цивілізовані, а матеріалістичне суспільство, наслідування прикладу яких Нерозумна і небезпечна для людства і цивілізації. Питання не в тому, повинна чи не повинна працювати жінка. Подібна постановка вульгарна і абсурдна, оскільки суспільство зобов'язано забезпечити роботу всіх своїх здатних до праці членів, будь-то чоловіки або жінки. Справа в тому що кожен повинен виконувати таку роль, яка йому підходить, і не повинен примушуватися виконувати невідповідні для нього роботи. Примушувати дітей виконувати роботу дорослих, свавілля і насильство. Примушувати жінку виконувати роботу чоловіка, також свавілля і насильство. Свобода означає, що людина володіє знаннями і навичками, що відповідають її природі, що роблять її здатною виконувати відповідну роботу. Свавелья означає, що людина володіє знаннями та вміннями, що не відповідають її природним даним, які штовхають її до виконання невідповідної роботи. Не завжди робота, яку може виконувати, виконувати чоловік, підходить для жінки. Знання та вміння дитини відрізняються від знань і вмінь дорослої жінки. Людська права, і... права рівні для всіх чоловіків і жінок, дорослих і дітей. Однак обов'язки їх далеко не рівні. Шлюз. Меншини. Що таке меншини, які її права, які обов'язки, які шляхи вирішення цієї проблеми, пропонує третя всесвітня теорія в рамках вирішення проблем людини. Існує два типи меншин. Меншість, яка злилася з самобутністю, властивістю. Властиве дання меншості. Вона не може бути ні дарована, ні відторгнута. Політичні та економічні проблеми такої меншини, меншини можуть бути вирішені тільки в умовах суспільства. Яким маса, до влади Багатство зброя належать масам. Розглядати меншість тільки під кутом політичних та економічних проблем. Диктат і несправедливість. Чорні. Правити світа не будуть чорні. Поневолення нігри в білої було останнім етапом в історії рабства. Пам'ять процес бережеться в свідомості Нігера до тих пір, поки він відчує, що повністю відновив свої права. Це трагічний факт історії, зазнає завдане їм почуття болю і психологічна прагнення до самоствердження. Та реабілітація з боку цілої раси представляє такий психологічний фактор. Значення якого, враховуючи правилення нігерської раси до реваншу і панування, не можна сказати з рахунку. Крім того, необхідно враховувати такі чинники історичного спільного процесу, як панування жовтої раси, що прийшла з Азії та захопила інші континенти, а потім панування білої раси, яка колонізувала цілі материки. Нині наступає порід панування нігерів. Соціальні точки зору нігер нині перебуває у украй відсталому стані. Однак ця відсталость при чисельне перевазі нігерів, оскільки низький рівень життя позбавив нігерів можливості використовувати засоби, що обмежить дітонародження. Крім цього, в силу відсталості громадських звичаїв, Нігерам невідоме обмеження в сфері шлюбних відносин, що веде до необмеженого розросту нігерського населення. У той час, інші раси, в наслідок регулювання дітонародження та чинного законодавства про шлюб чисельно скорочується, це також наслідок їх постійно зайнятися на противагу Нігерам, ведучим дозвільний спосіб життя в атмосфері вічної слободи. Освіта, придбання знань – це не той регламентований процес і не ті матеріали, зафіксовані в підруччиках, які молодь змушена протягом певних годин ковтати в навчальних аудиторіях. Такий метод навчання, прийнятий нині у всьому світі, суперечить свободі. Обов'язкове навчання, яким похваляється держава світу, яке зуміли нав'язати у молоді, є засобом придушення свободи, придушення природних здібностей людини. Примус при виборі професійної орієнтації являє собою диктат згубний для свободи. Оскільки він позбавляє людину права вільного вибору, творчості і прояву таланту. Змусити людину вивчати яку-небудь дисципліну по програмі є диктатом нав'язування людям вивчення певних предметів є диктат обов'язково регламентоване навчання за программами в значайной диле примусового насаждения нових голосов, среди вас, все державы, что заводят процессы навчания в рамки официальных программ, измучают своих граждан навчать себя в межах официально установленных и схваланных предметов и дисциплин с действием над своими гражданами насильства. Всесвітня! Культурна революція повинна розтрощити прийняті нині у світі методи навчання і звільнити людську свідомість від тенденційних програм і навмисну перебудову смаків. Понять і у монастирів людини сказано не означає, як може здатися деяким вульгаризаторам, що потрібно закрити навчальні заклади і позбавити людей можливості навчитися. Навпаки, це означає, що суспільство має забезпечити навчання і дає своїм громадянам можливість вибрати такі діяльності, які найбільше відповідають їх природі, що в свою чергу вимагає наявності достатнього числа навчальних закладів в усіх галузях знань, брах їх обмежує свободу людини і спонукає її вивчати дисципліни, представлені в існуючих навчальних закладах, і тим самим позбавляє його природного права, вільного вибору. Оскільки навчальных закладов по інших областях знань не існує. Суспільство, яке перешкоджає поискам для навчання, або монополізує знання, — це відстало вкрайно освіченне і ворожа свободі суспільства. Ревним чином відсталими, вкрайно освіченими і ворожими свободе товариства, що перешкоджує істинному знанню суспільства, які монополізують релігійне знання суспільства, що представляють чужу релігію, культуру і спосіб життя в спотвореному вигляді. І ті суспільства, в яких матеріалістичні знання знаходяться під забороною, або монополізовані ним. Знання — це є природне право кожної людини. І ніхто не повинен позбавляти людину цього права. Тільки сама людина може відмовитися від нього. Не усе прийде кінець, коли все буде представлено в правдивому світлі, коли кожна людина буде мати можливість пізнавати істину доступним для себе шляхом. Музика і мистецтво. Люди будуть відсталими, поки не зможуть пояснювати пояснюватися на одній мові. Бо тепер, поки людина незуміє зі серця, яка поки ще являється несвіддінаю мрію, кожен народ буде висловлювати радість і печаль, добро і зло, красу і неподальство, спокій і страждання, смерть і безсмертя, любов і ненависть. Словом буде виражати всі різноманітні почуття, смаки венастро на своїй мові, яку він засвоює за, за природу. Більш того, сама поводінка людини буде визначатися реакцією, викликаною емоційним сприйняттям, яке створюється мови в душі його носії. Ухвалення однієї мови в даному часу не вирішує ці проблеми. Питання це буде вирішено лише коли процес зліття мов пройде ряд стадій. Якщо життя не одного покоління за умови, що з часом ці покоління втратить фактор спадковості, Чутове сприйняття смак і темперамент дідів і батьків створює чутове сприйняття смак і темперамент синів та онуків. Якщо предки говорили на різних мовах, а нащадки говорять однієї, то це не означає, що нащадки говорять однією мовою, мають спільні смаки і ті самі мають сприйняття. Єдине естетичне ставлення може з'явитися після того, як нова мова створить генетичний фактор передачі смаку і чутових сприймань. Від покоління до покоління. Якщо одна група людей носить з нагоди Траур біле, а інші – чорне, то емоційне сприйняття даного кольору кожної групи буде відповідати. Тобто для дні негативні емоції завжди будуть пов'язані з чорним кольором, а для іншої – з білим. Добрий вечір! З нами святкуй! Шодрый вечер, спевай, танцуй, бубны, цимбалы, музыка, край, кухоль с медом, зародный край. Зачекалась я земля С космосу родных сынов Бачишь, ветками идут И хагарем, и дедов Снова дуют на домах Внёты парочки бутлов И тают для всех гарма В и буйнов Это мой придуманный мир Это мой вольный шлях И на всех континентах пир И рамонки на твоих вузнах Танчит язер Арафат Радовьим пьяненький буш Яны пьют на брудержавт. Калібаза у смачний пунш Заплятає джеф і дель Базильки у бороду І ставає арель Промахнули її саду Це мій придуманий мир Це мій вольний шлях І на всіх континентах пір і Рамонкин на твоїх уснах Це мій дурацький дэнс Це мій натурний дах Це мій дзенбурдістський сенс І Рамонкин на твоїх вуснах. Победные сады Золотые Грают в пчелки, Реки полные Воды Это мой придуманный мир Это мой Вольный шлях И на всех континентах Пир И рамонки на твоих В Это мой дурацкий дес. Это мой натуры, да. Это мой ден будет сенс. И романки на двоих воз знак. Это мой ден сенс. И ромонки на двоих воз Брута для 34 магнет. Подібна емоційна реакція здійснює конкретний вплив на організм в цілому. Причому несприйняття передається у спадок. Так що наступне покоління буде інстинктивно не любити чорний колір. Тому що його не любили попереднє покоління. У силі цього кожен народ по посправдньому сприймати тільки власне національне мистецтво і національну спадщину, і з причин генетичних не сприймає чужі мистецтва і спадщину навіть у тих випадках, коли народи, що мають рішену культурну спадщину, в даний час говорять однією мовою. Ця відмінність, хоча й слабкій формі, проявляється навіть всередині одного народу. Навчитися єднані спільні мови не важко. Так само, як неважко, знаючи мову інших народів, навчитися розуміти їх мистецтво. Складність полягає в неможливості справжнього емоційного злиття з чуждою мовою. Ця проблема буде існувати, поки не зникне вплив фактора спадковості на людей, що говорять на одній мові. Людство буде в справжньому сенсі перебувати в стані відсталості, поки люди не заговорять єдину загальною мовою, причому не вивчене, а оспадковане від батьків. Перед обіцянням цієї мети за умови неухильного розвитку людської цивілізації, всього лише питання часу. Спорт верхова їзда видовища. Спорт може бути індивідуальним, подібна молитві, яка твориться людиною в самоті, навіть в закритій кімнаті або колективним, коли спортивні ігри проводяться на відкритих майданчиках, подібно того, як масові молитви відбуваються в храмах. У першому випадку руханка є з індивідуальним, у другому – масом, оскільки нею займається весь наряд, не передоручаючи це заняття нікому іншому. Було б нерозумно, якби люди ходили в храми для того, щоб молитися самим, а для того, щоб подивитися, як моляться інші. Настільки не ж нерозумно, коли на люди йдуть на стадіони та спортивні майданчики для... для участі в руханці. А зараз того, щоб подивитися виступи якого-небудь спортсмена або групи спортсменів. Руханка, подібна молитві, їжі опалення, свіжому повітрю. Люди не ходять до ресторації, щоб дивитися, як їдять інші. Безлуздно також вляти собі людей, які доручили іншим замість себе горітися біля вогню або освіжатися біля вентилятора. Настільки ж безлуздним виглядає, коли суспільство дозволяє окремій людині чи групі людей монополізувати спорт, усунувши від нього суспільство. Причому суспільство оплаче всі витрати спортсмена-одинака або групи спортсменів з демократичної точки зору. Це настільки ж неприпастимо. Як неприпустимо, щоб на дозволяв окремі людини чи групи людей, партії клясу, клану племені, парламенти вирішувати від імені народу його долю або визначати його потреби. Індивідуальна руханка справа тих, хто не займається, вони займаються нею за власною ініціативою і самі повинні нести витрати. Масовий спорт ⁇ це соціальна потреба людей. Тому непропастима, яке з як із, із спортивною, так і з демократичної точки зору, перепередорочати пере, заняття спортом іншим особам. З спортивної точки зору жодна людина не зможе передати іншим те духове і фізичне задоволення, якого вона зазнає, займаючися руханкою. З демократичної точки зору, ні окрема людина, ні група людей не мають права монополізувати руханку, владу, багатство, зброю усуваючи від цього іншими. Традиційною основою сучасної руханки в усіх державах світу є спортивні клуби, у розпорядженні яких знаходяться всі засоби і можливості в галузі спорту. Ці організації представляють собою такі ж соціальні монополістичні інститути, що інститути політичної диктатури, що монополізують владу від ім. МАС, економічні інститути, що монополізують багатства, які забрали у суспільство, традиційне військові інститути, що монополізують зброю, відібране у Юрбей, подібно до того, як епоха Юрбей рушить інститути, що монополізують багатство влади зброю, вона повинна розтрощити також інститути, що монополізують соціальну активність. Заняття руханка, верховою їздою і тому подібне. Коли юрба шикується в черги, щоб підтримувати кандидата, який буде замість них вирішувати їхню долю, або якщо припустити ще більш неймовірно, стане замість них і за їх дорученням носім гідності, суверенітету і тому подібне, то цим то ці юрбі позбавлено волі і гідності залишається лише спостерігати з боку. Як хтось діє там, де звичайним порядком вони повинні діяти самі. Аналогічно відбувається з тими людьми, які не займаються руханкою самі для себе, оскільки не здатні займатися не через невміння або обдурвання з боку організації, що не монополізували заняття руханки і прагнуть розважати маси і притупити їх свідомість. Залишивши їх на спадок. Замість заняття руханка, лише сміх і оплески. Коли влада належить юрбі, спорт стає масовим, коли басти зброю належить юрбі, спорт як один з відео соціальної активності, також належить належить юрбі. Коли ти не спорт, справа юрби враховуючи користь, яку спорт приносить, як засіб оздоровлення і розваги. Спорт – це право всього народу. Нерозумно перетворювати спорт виключно в надбання одиноків або окремих груп людей, дозволивши їм одноосібно використовувати здоровчу та моральну сторону руханки, в той час як юрба буде забезпечити їй усі необхідні і оплачувати всі витрати. Тисячі глядачі, які аплодують і сміються, заповнювши трибуну стадіонів. Це тисячі велик воман людей, які, не маючи можливості займатися руханкою особисто, бездіяльно сидять на трибунах і аплодують чемпіонам, які перехопили у них ініціативу, відтиснули їх і монополізувавши руханку, використовуючи в своїх інтересах можливості, надані їм масами. Трибуни стадіонів існують лише для того, щоб закрити Юрбі доступ на спортивні поля і до спортивних споруд. Не дати Юрбі можливості займатися руханкою. Трибуни стадіонів спорожнюють і зникнуть. Тоді коли Юрба, усвідомивши, що руханка – це вид соціальної активності, клине на спортивні арени, і почне займатися спортом, виступаючи в якості учасників, а не глядачів. Разумно, щоб припустити протилежно, саме щоб в ролі пасивних глядачів виступала меншість, не здатна займатися руханкою. Трибуна стадіонів зникнуть, коли на них нікому буде сидіти. Театралі та концертні зали заповнюють люди несерйозні. Не здатні грати в житті героїчну ролю. Ті, хто не розуміє сенсу історичних подій, і не уявляє собі майбутнього. Це не робить приход в театри і зорові зали, щоб подивитися як тече життя і повчитися абсолютно так само, як учні, що заповнюють шкільні класи, щоб вчитися. Творцям життя не пристало стежити за тим, як актори на сцені зображають життя, так як скачуть на конях вершники, а не сидять на трибунах під час змагань. Якби кожен мав коня, то не знайшлося б окочок спостерігати за стрибками і аплодувати їх учасникам, сидячи Сидячі глядачі – це ті, хто не можуть самі займатися цим видом спорту, бо не вміють їздити вверху. Кочові народи не знають театру і відовищ, тому що життя гранично суворе, заповнене повно працею вони серйозно сприймають життя, їм смішні всякі імітації слуг народу. Ці люди не дивляться спортивні змагання, а віддаються радощам масової участі у них. Тому що вони відчувають стихійну потребу брати участь у таких виступах самим. Бокс і різні види боротьби світі ще що настаточно позбулося пережитків варварства. Однак, коли Людина піднімається на вищий щабль цивілізації, це міночі станція, далі на пістолетах, а до цього принесення людських жертв теж було звичайним явищем у житті людського, людського суспільства. Але ось вже сотні років, як ці варварські явища, зникли без сліду. Тепер люди з усмішкою, з згадують, що вони колись займалися такими класними речами. Те саме станеться через десятки або сотні років з боксом і боротьбою. Однак найбільш освічені та інтелектуально розвинені люди вже зараз стираються цих варварських видів спорту не бачить, бажаючи бути не учасниками, не глядачами подібних виступів. Муамар Хаддафі. Іль в ті самі, ті села Томанін. Шлюз.